Den här frågan om Sjöbo då? Sjöbo visar vägen. Vad är det för väg som Sjöbo visar? Demokratins och förståelsen så för den lilla människans rätt att vara med och besluta om hur den egna framtiden i landet ska utvecklas. Så det är inget med invandlare att göra? Det har framförallt handlat om demokrati. Ingrid Segerstedt-Wiberg, du har engagerat dig i sådana här frågor. Ja, jag tycker det är lite lustigt att höra. Sjöbo ska visa vägen till demokrati. Och att det är den lilla människan vi försvarar. Vilken lilla människa? Den lilla människa som ofta finner att en samling pampar Och journalister ska utstaka, ska tala om hela tiden. Hur man ska tycka, vad man ska tänka. Såna proffstyckare som du sitter och talar om för människa. Att han är okunnig, att han är fördomsfull. För att han har en annan inställning än du till Sveriges flykting- och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 Det jag ska säga är fakta. De segreorganisationerna i världskraftigheten är inte längre segre. De har planerat och leder oss till en en världs kommunist regering. Ja, idag är vi tillbaka och det är måndagen den 8 oktober 2018. Och vi samlade eh, Daniel... Patrik, jag och så har vi bjudit in Sverigedemokraternas första partiodförande Anders Klarström. Välkommen Anders. Tack så mycket. Ja. Och eh, jag tycker det här är extra spännande då eftersom min väg in i sanningssökeriet har gått via invandringskritiken och eh, via Sverigedemokraterna. Ehm, även om du då var lite senare än, äh, än du Anders var, var partiledare. Men ja, och nu är det ju cirka 23 år sedan som man hörde någonting från dig i officiella sammanhang så jag tänkte fråga, vad är det som gjort att du efter alla dessa år valt just det här tillfället att komma ut med din bok, Prima Victoria och, och marknadsföra den? Ja, det, det är som du säger här 23 år sedan, sedan jag slutade med politiken och avgick som partiledare för Sverigedemokraterna och det var då helt och hållet mitt eget beslut. Jag, jag var aldrig ifrågasatt på den posten inom partiet. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt skönt att sluta med politik. Och jag har väl på ett sätt aldrig ändrat min uppfattning att det är ganska skönt att inte behöva vara engagerad. Ganska otacksamt. Men samtidigt finns det ju många, många positiva saker också med den kamratskap och uppskattning man kan man får om man känner att man är en del av att förändra och påverka samhället. Men det som gjorde då att jag ändrade mig på en punkt det är att jag upplever att historieskrivningen om partiet till avgörande punkt fått att den har fått göras av extremvänstern. Och deras bild av historien är den som har blivit rådande uh, och sen har man dessutom lyckats fabulera och ljuga under resans gång så att... Uh, en till stora delar felaktig beskrivning som fanns tidigt av partiets historia förvrängs systematiskt bit för bit och jag tycker på något sätt att det blev min uppgift att faktiskt skriva min historia hur jag minns att det var och vad som är sanningen om Sverigedemokraternas historia. Och även mig själv och min personliga del. Eftersom jag blir ganska ofta eh, beskriven och omtalad på olika sätt av, av olika personer och medier. Det kan jag kanske komma in med exempel på senare. Mm. Ja. Vad, vad var det då egentligen som gjorde att du började engagera dig i Sverige från första början? Och vad var din resa innan dess? Ja. Jag har ju haft en väldigt politisk uppväxt Så att politiken fanns hela tiden runt mig När, när jag var liten min, min mamma var aktiv feminist Och startade grupp åtta delvis i Göteborg Och hon var också aktiv i Vänsterpartiet Kommunisterna Så jag fick ju följa med ofta på partimöten Och sjunga internationalen med Stalin och Lenin och Marx på väggen Och knyta Näve när jag var liten Sen var min, mina bröder var aktiva trotskister och min morbror var redaktör för anarkisternas tidning Brand, syndikalisternas tidning. Min pappa var aktiv fackligt men moderat var han och kände just Aboma väldigt väl. Så att eh, första gången jag blev aktiv politiskt var inför kärnkraftsomröstningen 1980. Då var jag med och kampanjade för kärnkraft. Så det fanns runt mig redan i uppväxten. Min morbror var en av ledande socialdemokrater i Göteborg på 60-talet och ansvarat för utbildningsnämnden på den tiden i Göteborg. Så, så det har alltid varit diskussion om politik och tankar kring politik men jag kände väldigt mycket på 80-talet. Att jag inte kunde ställa upp på kommunismen och, och vänstern. Jag tålade inte deras arrogans, deras eh, självbild av att de var de goda. Samtidigt som de hade en sån förmåga att trycka ner och tysta eh, andra människor eh, och andra åsikter. Och jag tyckte att de hade så fel på så många punkter. Så jag försökte söka mig runt till andra politiska alternativ. Och det var väl egentligen Ja, var intressant så det, det, Där ser man Du, du har verkligen en, en Väldigt uh, brokig Politisk bakgrund det är liksom Intressant och jag tycker också att det är intressant det här Att man Alltså i de här sammanhangen då för att Jag, jag förstår ju det att du har ju liksom en, ett, Haft ett politiskt intresse då Och det här med politik det handlar ju liksom Att man ska uh, att, Ja, vi, vi, vi ska ha en åsiktsfrihet Och vi ska få uttrycka våra åsikter och bilda opinion. Men det som jag tycker är så intressant med våran, eh, våran demokrati och politiska system då. Det är det att vissa åsikter får man ha. Och man får, man får bilda en uppfattning och, att, och en opinion kring. Men det finns andra åsikter som man absolut inte får ha. Det är liksom inte tillåtet. Och om man då ändå skulle vara så att säga trots det, eller man ska uttrycka det, att ha en åsikt kring den här frågan, ja då blir man stämplad med någonting dubb. för att det där fick man inte tycka någonting va? Och, det, och jag menar det, det är ett exempel jag eh, naturligtvis sträcker mig mot nu då, det är ju det här med att, att ha, en, eh, en, ha, ha en åsikt kring invandring helt enkelt va? det ska inte vi ha, det ska inte vi ha vanligt folk, va? för att då är vi då är vi dumma. Då ska vi bli associerade med, med uh, otäckheter som hände uh, för länge sedan. Och så vidare, va? Och jag tycker det är, det är väldigt intressant det där. Att, uh, att, att vårt system uh, fungerar så där. Och jag menar, nu, nu är det ju så att det här partiet som du uh, grundade. Eller var med och grundade. Det är nu ja, det är Sveriges tredje största parti, va? Förlåt om jag inte. Blir det tredje störst nu I, i det senaste ja, valet Ja och det var man i sig Redan i förra valet men man ökade ja, ja. Och varit det parti som ökat snabbast Ja men fortfarande då Så ska det här partiet Och, och, och de här liksom, Ja det tredje största partiet Det är alltså En betydande del av <hör> Sveriges befolkning som har röstat på det här partiet Men de ska försättas i ett Politiskt vakuum De ska inte få vara med och hela tiden när man hör de andra politikerna prata om det här partiet så är det liksom, nej, det, det, det, det kan vi inte ha med i några sammanhang. För att de, de nej, det går inte. Och det, jag tycker det är, väldigt, det är väldigt intressant det här, liksom hur, hur dem, vår demokrati faktiskt fungerar. För att det här, som sagt då, det här är en fråga som inte ska vara med. Liksom. Där ska inte vi ha någon åsikt hur Sveriges invandringspolitik sköts. Det är inte... För vanligt folk att tycka någonting om. Eller håller du med om den reflektionen, Anders? Ja, ja absolut. Det, det är något man talar om. Man kallar det för den här åsiktskorridoren, eller vad ja. man använder för uttryck. Och det, och det är det som jag tycker med, med Q-Bånen också: här, att det, det, det, det är det att ni, ni, ni tar ju fasta på att ta upp olika, väldigt olika synvinklar och aspekter på en mängd olika frågor. Och det som jag tycker det är det att. I Sverige är det så stängt att man, man måste ha samma synpunkt på väldigt många olika saker och samma åsikt. Invandringen är ju uppenbar. Den frågan har ju pratats om väldigt mycket och det, det har jag naturligtvis mycket att säga om också. Men det finns, andra, det finns en rad olika frågor där jag tycker det är att det, det är inte så att man får diskutera och debattera på lika villkor eh, eller överhuvudtaget för först någon intressant. Från ett rent intellektuellt perspektiv kan man ju då ta frågan. Ta det här med klimatuppvärmningen som det pratas om mycket Jag, jag bedömer att det är, det är en komplex sak Jag har läst en hel del böcker Eller en del böcker i ämnet Jag har läst om, om allt ifrån kosmisk strålning och påverkning Jag har läst om det här med havstemperaturer Som påverkar med sju, sju års intervaller på temperaturen Att det är en stor påverkan av temperaturer på jorden Det finns andra faktorer Jag har läst en del om det Men ändå skulle jag vilja säga så här att jag tycker ändå inte att jag är tillräckligt insatt i det ämnet för att verkligen kunna veta vad som är sant eller inte. och Det som jag tycker efterlyser där det är så att jag, jag, jag vågar inte påstå att de som säger att människans påverkan på klimatet är en anledning till uppvärmning. Jag vågar inte säga att, det, att de har fel men jag vågar inte, absolut inte säga att de har rätt heller. Därför jag, jag, jag tycker att man i offentligheten skulle våga låta seriösa vetenskapsmän Som inte tror på FNs klimatpanel Få ställa upp på samma villkor Istället för att stänga ner, tysta ner och förbjuda Vilket man gör väldigt mycket Jag sa upp en debatt Och jag kan ta ett antal andra frågor Där man på samma sätt upplever att Varför kan vi inte ha öppen debatt Och låta olika åsikter få komma fram fritt i Sverige Mm Ja, det är, jag håller verkligen med det, och det är väldigt intressant att du nämnde just det där med, med klimatfrågan. Då, för det, det där är ju också en sån här fråga, liksom, precis som invandringen. Där man inte... Man, nej precis, det kan inte ske en, en liksom, eh, rimlig och sansad debatt kring detta. Va? Utan eh, det ska hela tiden vara så att, att det är ett jättestort problem med klimatet. Det blir, blir varmare eller klimatet förändras. Och det vi, ska, det vi ska göra då det är att, att hantera våra eh, koldioxidutsläpp. Och har man, liksom, har man någon tveksam eller ifrågasättande inställning till detta- då är man en klimatförnekare. Och det där tycker jag är ett sånt intressant ord också. Jag tror man har slutat med det nu för att man har väl eh, insett- att det kanske blir lite för eh, <laughs> genomskinligt- Förtryckande på något sätt va? Men, men alltså att Att, att ha en, eh, en En Liksom en inställning Till det här vad vi egentligen vet Och, och, och hur klimatet påverkas Så att det är väldigt svårt att veta men om, om, ja, Då är man en klimatförnekare alltså. Och det, det känns lite som att då, då tror man inte på årstiderna Höll jag på att säga Men det, det, det är så intressant hur man använder Det här språkbruket också Och det där liksom jag, jag, jag kan ju tycka det att Eh, som sagt att det här med, med demokratin och hur, <hör> hur vårt system fungerar. då, Så är det så att det, det finns frågor vi får tycka om. då. Va? Och det är väl, de vanliga frågorna det är väl det här skolan och vården och, och, och, och kanske lite om skatterna. då va? Och så där, va? Men sen finns det andra frågor. Där ska, där, ska det inte, där ska vi inte ha någon åsikt. Och sen finns det ju frågor där det väldigt tydligt markeras att, att här får man inte eh, ha... Någon, någon uppfattning då och det som kommer närmast då det är ju just det här med, med invandringen och, och eh, klimatet alltså. och det, det får mig att, för att jag menar vi har ju pratat mycket om det här, den här eller globalisterna att de, de driver vissa agendor och jag tror att det här är två saker som, som drivs väldigt hårt då den här eh, klimatpropagandan vill jag faktiskt kalla det och sen också det här att eh, de jag nu, nu kanske jag svävar ut lite och spekulera men jag men, men, de vill flytta på folk va? Det finns, det finns människor på ett visst ställe i världen och de ska till ett annat ställe. Och då ser man till att det händer och det ska inte vi ha några åsikter om helt enkelt va? Mm. Nej. Ja, ja. Men, men, men det, det, man, man tar också det Med att peka finger och känner Det finns säkert möjlighet Att man kommer att säga ja, Anders var med i Cubonos eh, sändning Och då tycker man eh, och Cubone har bland annat sagt si och så Eller tvärtom Cubone hade med Anders Klarström Och han vet man ju vad han Jajamän <laughs> Det, det, går det går åt båda håll Och det är det som jag tycker är så irriterande Att man inte accepterar friheten För att jag vet inte allt som Kubona har tagit upp Och det är inte så att jag, det är säkert inte så att jag Sympatiserar med allt som Kubon har, Som olika ämnen tar upp Lika lite som jag tror att ni på Kubona Har tyckt att allt jag har sagt Eller Sverigedemokraterna har tyckt och tänkt I olika frågor är någonting som man det 100% Ställer sig bakom Men det är inte poängen Poängen är som jag tycker det är bra med, med, med fria medier, det är att man släpper fram åsikter och man vågar ventilera saker och ting utan att ha den här brunsmetningen och ha de här fula orden som man kallar saker och ting hela tiden och det, det är det som är, jag, jag verkligen stör mig på det, och det, det, det som är så bra nu med, med internet och fria medier det är att det plockar bort den moderna tekniken- driver bort en del av makten- ifrån åsiktsmonopolet. Och det är ju det som media hatar så mycket- de hatar ju så in i bomben eh, det här faktum att man via Facebook och Twitter och alla möjliga forum så har människor kontrollen över det fria ordet och de kan inte där styra vad som får komma fram eller inte. Men de kämpar ju med näbbar och klor för att tysta allmänheten och tysta folket. Man gör ju det bland annat att man uppfinner det här begreppet med hatpropaganda eh, och hatgrupper mm. på internet. Och då rör man ju ihop eh, dårar som onekligen hatar och säger olämpliga eller korkade grejer. Men det är inte egentligen det man vill åt. Det man vill åt, det är invandringskritiker. Eller det är folk som ifrågasätter till exempel klimatuppvärmningen att det är människan som påverkat. Eller andra frågor, det är det man vill ju tysta oppositionen. Och då börjar man med att misstänkliggöra att, att folk ska vara livrädda och tror att det är ryssar som sitter och skriver grejer under, mm. under ryska troll och sådana här saker som man hittar på för att skrämma folk för, för modern teknik. Mm. Mm. Nej men exakt, det var verkligen huvudet på spiken det där. Och det, det, det är just det där att de, de vill ju hindra en intellektuell sansad eh, faktabaserad diskussion kring vissa ämnen för att vissa saker ska vi inte prata om. Va? Och, och det man hela tiden gör i, i media kring de här ämnena och frågorna som man, som man inte vill att det ska pågå en sansad diskussion kring, det är ju det att man, att man så att säga stänger av det genom precis det här du nämner, guilt by association, och, och man, man liksom förknippar den felaktiga åsikten med vissa otäcka andra saker som har hänt. Liksom. Så kan människor känna att så där kan man ju inte liksom... nej, då, är, då, nej, då är man dum. Liksom. Nej, usch. Nej, nej, det där. Och, och det är ju det, precis det, det monopolet de, de hela tiden har haft media och som precis som du säger som de nu eh, märker mer och mer att de, att de, att de tappar och då vill de, det är ju hela tiden att kunna polarisera saker liksom, att eh, antingen ska man vara med eller emot, eller man ska uttrycka det. Mm. Och så förbjuder man och stoppar man. Det är ju bara att titta på bokmässan till exempel. Man stoppar ja. tider och man stoppar de som lyttrar. Och då får de inte vara där, vad gör man då? Då ordnar man en alternativ bokmässa, vad gör man då? Då stoppar man den också. Alltså, det, blir ju, det blir ju fullständigt omöjligt. De, mm. Eller det blir väldigt svårt, de gör det svårt Det är inte omöjligt och det är ju tack vare Som jag nämnde förut med Twitter och fria medier Och allt annat som finns Eller sådana här podd eller vad det kan vara Där har de ju svårt att tysta Men de gör ju vad de kan ändå i åsiktsmonopolet Det var ju en väldigt tidig affisch Vi hade för Sverigedemokraterna 88 Redan det var att krossa åsiktsmonopolet Och jag mm. tycker den är ungefär lika relevant idag Som då mm. Mm. Ja. Yes. Jag, tänker, jag tänker lite på I den här podden så pratar vi mycket om Att media skapar händelser Som aldrig har skett eller att de, Till exempel 9-11 Att vi äh, tänker att det är mycket Manipulerat bildmaterial och så Men du har ju faktiskt varit med På, på många tillställningar som faktiskt har ägt rum Där media har varit med Och äh, rapporterat från Fast ur ett ganska vinklat perspektiv då. Kan, du, kan du dra några exempel Av, av sådana här händelser Som du varit med om Ja, ja, absolut. Jag har, mm. jag har ju många exempel, men jag, jag kan ju ta något konkret. Eh, mm. Till exempel när vi pre eller jag presenterade Sverigedemokraternas första partiprogram. Det hade vi ju en presskonferens 1989 i Stockholms medborgarhus. Och då hade vi med eh, ett antal representanter från media. Det var Expressen, dagens Nyheter, aktuellt. Och, och Riksradion hade också. Och några mer tidningar var där. Så det var ganska välbesökt presskonferens. Och då hade även eh, aktuellt redaktionen bjudit med författaren Theodore Kalle som satt eh, och skulle ställa några frågor till mig. Det var rätt intressant var att jag talade i en, en och en halv timme ungefär och presenterade programmet. Sen gör jag då aktuellt ett, ett inslag på en fem minuter där man sammanfattar vad jag sa. Då sa man eh, till exempel att Sverigedemokraterna i sitt program vill eh, stoppa vill de, de vill stoppa utslösningen från mentalsjukhusen så att även friska ska kunna sitta inlåsta. Och de vill totalförbjuda aborter. Det var två exempel vad man sa. Och det, till att börja med, det första saken det var ju det att jag i, i en väldigt lång kontext pratade om, om sjukvården rent generellt. Och då tog jag också upp det att man sparar in väldigt mycket. Genom att lägga ner anstalter där det sitter och, och, och så tvingar man ut människor som, som fortfarande är sjuka eh, och som då inte är redo för ett sam för samhället på utsidan och som då kanske borde själva må dåligt eller kan utsätta andra människor för, för brott. Vi har ju exempel som var aktuellt just då. Men det var inte samma sak som att jag sa att friska skulle sitta inlåsta. Det var ju total förvrängning och sen totalförbjudet av aborter har aldrig Sverigedemokraterna överhuvudtaget förespråkat, det gjorde man inte heller 89 däremot tog jag upp problemställningen med att det fanns, att vi begick för mycket aborter i samhället och att det var en för liberal syn på de frågorna. Men det är en skillnad på det att vilja totalförbjuda. Så att det var hela tiden den här lugnaktiga hårdragningen. Sen så, så ställer då den här Theodor Kallepatides en vinklad fråga till mig. I min, i min, i min presentation av programmet så hade jag bland annat sagt, eh, pratat om behovet av att återupprätta en sund anda bland Sveriges ungdom. Och då hade Kalle Fatidius ställt frågan Ja, det här med sund ungdom. Även Hitler talade om en sund ungdom i Tyskland. Ja. Och sen när jag svarar på den då, visar, då spelar de inte upp mitt svar utan då fryser de bilden och så går in en spikerröst och säger Svaret blev undangridande. <laughs> Lyssnare får inte ens höra vad jag hade att säga på det utan de fick bara läsa Aktuellt tolkning av hur de tyckte mitt svar var. Det var ett exempel, det här. Mm. Mm. Alltså, Allmänheten får inte chansen till en objektiv och saklig bedömning av det program som jag just då hade beskrivit. Nej. Nej. Och sen har vi det här med demonstrationerna, hur, hur media vinklar händelser därifrån också. Uh. Ja. Ja, det är, ett långt, det är ett långt kapitel det. Jag kan prata om det mycket, allt ifrån Karl XII dag, som vi var ett ryktad till andra demonstrationer och så. Men en sak som jag vill säga det är det att man brunsmetar ju Sverigedemokraterna väldigt mycket och talar om det här att Sverigedemokraternas mörka förflutna och de här åren på 90-talet det man inte alls överhuvudtaget pratar om idag det är ju det systematiska våld vi utsattes för konstant vi var aldrig skyldiga till våld. Vi var aldrig skyldiga till kravaller. Det var alltid motståndarna som attackerade oss gång efter gång efter gång. De anföll oss med gatstenar. De, de grävde ner en gång bomber under demonstrationsvägen och hade försökt utlösa när vi gått. Någon gång hade man spetsar av neringsjärn som man hade en kommandogrupp som försökte bryta sig genom polisavspärningarna och skadade flera folk. Vi hade fyra timmar lång gatukrig i Växjö där de öste stenar, och polisen lyckades ta sådana här hemmatillverkade slangbomber då med, med kulor, stålkulor på utsidan och med krut i mitten som kastade mot oss så, det bli, så att det skulle döda så många som möjligt. Alltså vi råkade ut för så mycket under de här åren och de som var ansvariga det var ju SSU som involverat, det var eh, sjösteds nuvarande, då, alltså på den tiden Vänsterpartiet Kommunisterna och deras ungdomsförbund. Och det konstiga är då i dagens riksdagsdebatter så talar man om att man anklagar Jimmy Åkesson för hans partis mörka 90-tal. Men man pratar ju aldrig någonsin om Jonas Sjöstedts parti och vad han som ju vill var med redan på den tiden, vad de ägnade sig åt. Med dessa ständiga provokationer och våldshandlingar som ju Sverigedemokrater aldrig, vi anföll aldrig någonsin någon annan rörelsesdemonstration eller möten. Men vi blev ju ständigt attackerade. Ändå har i historieskrivningen de som blev attackerade målats upp som skurkar och förövarna. Tycks gå helt fria från all historisk skrivning. Och jag har så många exempel att berätta om. Och detaljerade berättelser om vänsterns våld. Men det får, kan ni ju läsa om i min bok. Mm. Mm. Ja, du, du skriver om detta i din bok. Ja, det, det låter väldigt intressant att få höra den här sidan av, av en del av Sveriges historia. Jag funderar på det, Anders. Du har, du har varit... Eh, Runt på turné nu vad jag förstår och, och, och pratat om din bok och så vidare. Vad har det varit för reaktioner och sådär? Hur, hur har det gått? Kan du berätta lite om det? Nej nah, det har inte varit så mycket turné än så länge Det har varit ett okay. möte i Göteborg och det har varit lite ja. annat det, har ju precis, det är bara två veckor sedan, tre veckor sedan jag kom ut på ja, ja. boken Så att det, det är än så länge, det tidiga dagar ja. uh, så att det, Men, men Allmänt sett så har jag fått ett par riktigt trevliga bra recensioner av boken mm. uh, Som ligger på webben och som jag också lagt upp på min Facebook Mm. Eh, sen har det varit en del, en hel del Personer som har hört av sig Och varit väldigt glada och positiva Över att boken har släppts mm. eh, Det har väl varit en och annan från den andra sidan Som har varit mindre entusiastiska mm. Mm. Det, kän det känns väldigt eh, positivt just nu Jag tror att många är väldigt glada Över att det kommer och Rätt många är också förvånade Därför att man, man har liksom inte man, man har hållit på och, och, och ska vi säga, demoniserat Sverigedemokraterna och dess historia så länge Så mm. att det, det anses mer eller mindre vara fullständigt självklart att, att partiet skulle ha haft den här, den här mörka historiken Så mm. att det, jag tror att väldigt många människor har, har väldigt svårt att ta in att man kan komma med en annan bild som jag gör Och det är därför jag har varit så mån om att göra den så detaljerad och omfattande som, som den här boken faktiskt är Därför att det finns inga, inga andra sätt för mig att bygga upp en trovärdighet kring min historia om det här. Nej. Mm. Ja, nej och det, ja, det är jätteintressant. Och jag ska verkligen ta ett tur och läsa den här boken. Eh, och jag tänker på det att det blir också en sån här intressant... Eh, alltså för vi, jag menar, det är ju någonting som vi har pratat mycket om den här, i den här eh, podden. Då, det här medie mediebedrägerit och medieförvanskning som pågår och hur man, hur man liksom man, man använder media som ett instrument då och, och det är ju väldigt bra tycker jag att fler och fler människor blir uppmärksamma på detta och ser hur det fungerar och det här är ju en del av detta då och, och, och kunna se händelser då för att jag menar om man, om man har varit med om någonting och, och får skriva om det och uttrycka det så, så är det ju ja då, då, då finns det en god möjlighet för människor att liksom läsa om de här händelserna och liksom se och, och förstå hur, hur man hur man jobbar helt enkelt, hur man vinklar saker och ting på, ett, på det sättet då som man vill ha det hur man, hur man skapar här bilder för det är börjar man ju förstå nu att det är någonting som pågår och har pågått väldigt länge kan man säga ja det var ju någonting som jag märkte när jag tog, tog steget och gå med i Sverigedemokraterna det var ju att jag deltog på sådana här demonstrationer som man innan då hade bara läst om i tidningarna och då fick man ju sen läsa själv om vad man själv varit med om och då blev det ju klart för att media ju bortom All rimlighet tvivel liksom och, och sen har det bara eskalerat då för mig då liksom att de inte bara kan ljuga kring händelser som faktiskt sker i verkligheten utan att de då också kan, kan skriva, hitta på saker och, och sådana saker står ju i bland annat det här Edward Bernays bok Propaganda och crystallizing Public Opinion så, så står de här synpunkterna också. Mm. Nej, men just också att det, att det är ett verkligt åsiktsmonopol vi lever i. Att det är total styrning och vinkling för att mm. så att säga som propagandaorgan. Titta bara mm. nu på Donald Trump. Det, och det är säkert folk här som har olika åsikter om honom. Men jag tänker så här. Inte ett positivt ord om den man som har blivit vald till president i USA förekommer. Så har inte han gjort någonting bra överhuvudtaget. Jag undrar bara bildade människor i Sverige. Det är inte någon som börjar fundera på. Varför kan inte, även om man, säger att man tycker att han har gjort dåliga saker på många områden- om man skriver i tidningarna eller massmedia- men inte en enda gång finns det ett enda positivt ord att säga om honom- eller om Vladimir Putin eller andra, utan det är de onda. Så där är det bara ont. Det ska vi bara säga någonting ont om. Sen finns det de vi tycker är de goda- och då är det bara positivt alltid att framhålla. Och det är det som, som jag tycker är så fel- och tittar man på Sverigedemokraterna då och på min tid så, så var det ju så att man använde alltid invektiv innan partinamnet och det är ett intressant fenomen. Uh, I vissa tidningar så skriver man alltid det nazistiska partiet Sverigedemokraterna. Och det var vissa tidningar då som hatade SD mest Till exempel så var det ju då eh, Sydsvenskan som hade en som heter Per T. Olsson som chefredaktör Han hatade SD jättemycket Så då var det ju alltid nästan det som ett eh, Invektiv innan partinamnet Sen fanns det de tidningar som var lite mer balanserade Som Skånska Dagbladet De kallade oss ofta för de högerextrema Sverigedemokraterna tittar man på tv så var det liknande där kunde ju då rapporten aktuellt ofta kallas det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna Men TV4 hatade oss lite mer så då var vi oftast det rasistiska och ibland till och med det nazistiska och det man kan undra då det är, varför skulle Sverigedemokraterna alltid omtalas med invektiv före partinamnet det gjorde man ju inte med några andra partier man talar ju inte om det kommunistiska vänsterpartiet till exempel och då undrar man varför hade SD alltid den här specialbehandlingen Och det var ju naturligtvis för att Manipulera människor till att få En uppfattning om, som var negativ Om partiet Att Sverigedemokraterna hörs på partinamnet Var demokratiskt Det var ju viktigt i partinamnet från starten Att ha Sverige för att visa Att vi var nationalistiskt och skulle värna landet I första hand och demokraterna för att betona att det hela tiden handlar om att vi skulle värna den parlamentariska demokratin och medborgare inflytande och rättvisa villkor att stå för det. och Det fanns från starten och har alltid funnits, har aldrig funnits någon annan, annan inriktning i Sverigedemokraterna någonsin. Pratet om bruna historien är inget annat än lugner och fake news från starten. Mm. Mm. Ja, nej, det, det är. intressant det du säger. Jag tänker på det också att. Jag menar så precis som du sa förut Anders att menar, man behöver inte ha eh, samma åsikter om saker och ting. Man behöver inte ha samma eh, politiska inställning och så vidare. Då, va? Men, men man får ju ändå liksom förvänta sig från medierna att det finns någon slags nyansering och saklighet då, va? Och liksom det här att sätta då ett visst epitet alltid framför. Ett visst parti, då. Det, det, det är ju väldigt eh, talande. Tycker jag. Och, men, och jag tänker på det också, det här med att ha lite olika åsikter och saker och ting. För att. Och det är också en sån här sak som. Som vi har tagit upp kring den här podden då, Om de här. Hur man. Ja, hur man liksom. Eh, Arbetar i media och en, en sak som jag ser väldigt mycket och det är ju det här att man, man, att man pysslar det här att man sysslar väldigt mycket med det här gamla klassiska romerska knepet som man pratar om att söndra och härska. Man vill alltså driva isär olika grupper så att man har en, en, en splittrad befolkning. Liksom för då, då, kan man, då kan man kontrollera dem. Eh, enklare och, och det är ju en sån här eh, roll Som jag ser hos den här eh, personen Som jag faktiskt anser Mer spelar en roll eh, Mr. Donald Trump då. Att han, han ska ju framstå Som den här eh, Väldigt eh, ja Vad ska man kalla det för lite Mystisk Eller liksom Borduse och, och korkade högertypen Då liksom och han ska reta upp uh, intellektuell vänster och så vidare. Och man förstärker den här uh, bilden i media. Och något annat som vi, vi har pratat om här på Kibona också. Då, det är ju de här uh, terroristattackerna. Och vi är över den uppfattningen då att när man, om man granskar dem. Uh, inte från ett känslomässigt perspektiv utan man tittar på de faktiska händelserna så eh, anser inte vi att man, man kan rimligen eh, komma till den slutsatsen att det här är verklig händelse utan det är så alltså iscensatta saker. Och där har man ju också den här avsikten att skapa motsättningar eh, inom vissa grupper. Då. Och... Och sen har vi naturligtvis den här frågan kring invandring, då. Och den, den är också då att, att, att, att ha en kritisk hållning till invandring. Det är, det är lika med att vara en, en högerextrem uh, otäck person. Va? Men jag tycker att den här frågan, man skulle kunna vända på den också ganska enkelt. Och det är ju så här att man, man kan ju tänka, man kan ju, se, man kan ju ha, ställa sig den här frågan kring invandring, då. Om man nu är av den uppfattningen att de här krigen och eh, humanitära katastrofer och så vidare nere i eh, diverse länder skapas med ett visst syfte och det är att åstadkomma folkförflyttningar då kan man ju fråga sig är det humanistiskt och medkännande av oss att acceptera de här eh, folkförflyttningarna som er, som i iscensätts av, av globalisterna jag menar naturligtvis ska människor undsättas från krig och krigshärdar och vi ska hjälpa till men jag tycker det är viktigast att så att säga lösa det här grundproblemet att de här sakerna sker mm. uh, och varför ska vi då som land som Sverige bidra till att länder permanent berövas från stora delar av sin befolkning det, det ser jag som en, en, en... Inte en, en god sak att göra. Och det är ju faktiskt det som, som uh, blir resultatet av det här. Alltså, vi har länder som, som blir av med stora delar av sin befolkning. Och det är ju ett jätteproblem. De, de, de slutar ju helt enkelt att fungera. Ja, Sverige hade ju... EU hade avtal med Libyen. Så att Libyen höll en viss kontroll över migrationsströmmarna som kom genom Libyen. Ja. Det som hände det var att... Uh, och Barack Obama och Hillary Clinton som svensk medier då älskar och älskade var ju de som låg bakom den här invasionen och att man slaktade Qadhafi. Och det som hände därefter, är att man har slagit sönder det landet som hade Afrikas bästa sjukvård till exempel. Man, man slog sönder det landets infrastruktur och det har ju blivit totalt kaos därefter. Men det talar liberaler väldigt tyst om. Uh, för man är alltid så mån om vilka man tycker är hjältar och vilka man tycker är skurkar och man är alltid hjälte men man tittar mm. inte på de flera krig som han var involverad i och startade men Trump ska man ju ska hela tiden då bara racka ner på men han var ganska nyvald så satt jag och tittade på underhållningsprogrammet Postkodmiljonären och då har man på mm. låg nivå frågan så här vilken tysk skrev boken man kamp på 30 20-talet då fick man välja mellan Idi Amin, eh, Paul Pott, eh, Donald Trump och Adolf Hitler. Och jag tänker så här, att, då, att man satt i Trump i sammanhanget och, och, och, och då där på det sättet. Hade man gjort det med Barack Obama eller Stefan Löfven så hade det naturligtvis blivit ett dramaskri. Men det är på något sätt... Helt okej okay att säga precis vad som helst. Och liberalerna tappar ju all anständighet i mm. sitt sätt att debattera nu. Och, och hur, de, hur de pratar om olika frågor. Hur de demoniserar folk mm. de inte tycker om. Och folk, många människor verkar inte se det här längre. Man är så förblindad i den här hjärntvätten i, i det här samhället vi lever i. Mm. Mm. Ja. Nej Linda Karlström som vi intervjuade här För eh, några avsnitt Sen hon, hon hade ett väldigt bra Uttryck och det var den Den mediala transen Eller vad var hon kallar det för den eh, Samhällstransen Eller att vi är liksom Helt I det här och vi, vi kan liksom inte se utanför Det för att och, och när man Väl lyckas få Ett, ett eh, Lite mer objektivt perspektiv på det här då, då, då det, blir ju, det blir ju helt absurt liksom, faktiskt uh... det, det är viktigt att vara kritisk och ifrågasättande, ja. sen, sen säger inte jag att man ska tro på allt som alla säger bara för att de går emot er hårdande. det är inte det som är poängen uh, utan det är att man, man, man ska vara om man är intellektuell och man är en vaken människa så ska man tänka själv och frågasätt och framförallt så uppmanar jag folk att ifrågasätta de etablerade så kallade medierna, för glöm inte bort. Där sitter det journalister som skriver också. Det är också människor som vill påverka. Och framförallt sitter man hos redaktionsledningar och ägare. Och där, jag tror att det finns många enskilda reporter och journalister som är hedliga människor som, som vill beskriva saker och ting korrekt. Men de skulle bli av med jobbet om de inte skrev saker och ting enligt vissa riktlinjer. Till exempel om man på ett kritiskt sätt skulle ta upp det här med klimatfrågan eller invandring. Nu har invandringsfrågan faktiskt luckrats upp så att vi ser ju en del positiva tendenser i en del press. Jag tänker på Göteborgsposten och en del annat där man faktiskt har lite öppnare debatt. Men det vill jag påstå. Sverigedemokraterna är faktiskt sagan av en folkrörelse som inte har fått någonting gratis. Det har, har ju verkligen varit ett parti som fått kämpa sig fram röst för röst under de här 30 åren. Mm. Mm. Men sen blir det ju en förändring då när när det inte längre bara består av idealister som lägger ner sin tid och energi helt gratis utan när det faktiskt börjar komma in positioner där man kan, kan tjäna pengar och göra en karriär på det då, då drar det ju till sig en helt annan typ av människor. Och det var ju min uppfattning under min korta tid i Sverigedemokraterna i alla fall att det var ju många där som var där inte för att de tyckte att politiken var den rätta utan det var ju liksom för att skapa sig en, en framtid, en karriär helt enkelt. Mm. Det är svårt det där. Det är svårt när, när ett parti går från litet och blir väldigt stort. Mm. Och hur, hur, hur du ska hindra, för vi så, jag såg ju det med Nydemokrati i början på 90-talet. Hur de snabbt samlade på sig en massa lyckosökare och pajasar och det pajade ihop ganska snabbt det partiet. Sverigedemokraterna har en helt annan mer solid grund att bygga på. Eh, och och, och, och växer runt om i landet. Så att det, det går inte att jämföra. Uh, däremot så är det säkert som du säger Ni vet ju inte jag det för jag, är ju inte med där, jag har inte varit med där på 23 år då, Så att uh, hur det är tillståndet är i, in, inom partiet idag Det har jag faktiskt ingen åsikt om för jag vet inte Men det man kan konstatera i vissa situationer Det är ju klart att det, har vi en politisk debatt idag Där Moderater och Kristdemokrater nästan försöker klä sig i kläder av, av helt opportunistiska skäl man gör ju det ju enbart för att draga röster. Man har ju noll trovärdighet i de här frågorna. Alltså att folk röstar på Moderaterna för att man upplever dem som ett värdekonservativt parti med en kritik mot invandringen. Då undrar man hur det är ställt egentligen. För glöm inte bort att de flesta ledande Moderaterna ni har idag, de stod bakom Reinfeldt när han talade om öppna era hjärtan och egentligen... För, för inte särskilt länge sedan. Och de, de människorna som så att säga, väljer moderaterna nu, de, de, eller valde nu, de har ju lurats. Då är man ju verkligen god för att säga. Mm. Mm. Jo, politikerna har ju tendens att ge löften som de sedan inte håller. Och, och, och, och det var väl det här man avskaffade ansvaret på, på 70-talet för att för man var Olof Palme så gjorde det. Så nu märker jag ju man kommer undan med precis vad som helst och inte anses vara skyldig för de handlingar man, man har gjort som, eller de beslut man har dragit igenom som politiker då. Nej att, och, det, och det här med demokratin du, ni frågade förut du, när det gällde Sverigedemokraterna i början också som var viktigt och, och det var ju det med då var det ju så att man bestämde sig för att genomföra en folkomröstning om flyktingmottagningen i Sjöbo nere i Skåne och det var ju någonting som var väldigt omtalat då i, alltså 87-88 Och det var ju det lokala centern där Som ville göra, göra en folkavröstning I kommunen om man skulle ta emot flyktingar Eller inte Och den starke mannen där sven Olsson han kallades ju för svinord Expressen Och man bedrev ju rena hatkampanjer Mot honom och, och dem Men så kom ju omröstningen där då 88 i samband med valet Och 67% procent rikt röstade ju nej till flyktingmottagning Och, och, och då tänker man så här en enda gång i en enda kommun lyckas då man driva fram en omröstning där invånarna röstar och i sån klar majoritet röstar faktiskt emot den politik som är rådande i landet kan man då inte hoppas att i anständighetens namn i demokratins namn drar politiker de slutsatserna att då kanske vi ska lyssna på folket och låta dem vara med och rösta en sån här viktig fråga på fler ställen men icke man gör precis tvärtom och det är den enda gången en omröstning i den frågan överhuvudtaget tilläts så talas sen om demokrati mm. ja nej den är den är väldigt selektiv och demokrati ja det <skratt> man förstår ja. ja jag upplever att den inte existerar <skratt> förlåt ta det gärna. jag hör... jag upplever att den inte existerar man får bara rösta på saker som inte spelar så stor roll Ja, jo, jo men det är ju det precis va. Alltså, det, alla det... mainstream-partier Stödjer fractional reserve banking Som jag har talat om lite tidigare Vi får bara rösta på det Vi får inte bryta det ekonomiska systemet Och förslagningarna av folket som Underläppet alltså att köpa en lägenhet Det får man inte rösta bort uh, Och det här tas aldrig upp eller? Det är bara ett exempel uh, Och det finns många sådana exempel som vi har pratat om I tidigare poddar uh, Så därför upplever jag då att vi I princip inte har demokrati. Du får, inte, du får inte rösta på någonting som du borde få rösta på. Och även i det exemplet som, som Anders tog upp så borde vi alla ha fått rösta på det. Men det fick man inte. Ja. Så det, det finns ju många sådana. Det är ju, ja. Därför upplever jag helt enkelt att demokrati existerar inte i något land och det inkluderar Sverige. Ja. Och det är ett... ett, ett, ett... En ganska cynisk sak du säger där Daniel men jag, jag, håller, jag håller ju tyvärr med dig och jag, jag, jag kan ju se lite som att det demokratiska system vi har idag det är mest till för att så att säga skapa en, en lugnande effekt på folket så att vi ska liksom känna att vi, vi får gå och, och tycka till eh, om, om hur saker och ting ska hanteras och, och då håller vi oss lugna sen för att vi, vi känner att vi har eh, fått någonting att säga till om men i, i praktiken så så eh, händer ja, så sker liksom inte det och just den här, och det, precis, och det som du säger, de här det är vissa frågor som vi kan tycka någonting om och det är det som inte spelar någon roll och de andra frågorna som verkligen spelar någon roll och ett exempel är ju naturligtvis det här med vårt monetära system och penningpolitik det är en icke-fråga i politiska sammanhang. Det ska vi... Det, det, och det, det pratar man inte om överhuvudtaget eller skriver någonting om. Men Nej. däremot en sån där lite mer påtaglig sak som till exempel eh, invandring då. Eh, där så, så skapas det ju naturligtvis eh, menar, det, det är svårt att... att att, att, att det inte syns, väl att man inte märker mm. hur saker ja, då och ting Ja, Det måste de ju. Ja. ja, då måste man liksom. ju. Ja. Uh, ja, de är... måste de ju, men, men sen kan det komma mycket liksom, frågor som jag säger inte att de är oviktiga, men de är ju oviktiga i, i sammanhanget om man jämför det med monetära systemet eller invandringen. Det kan ju vara frågor som de tar upp på nyheter som handlar om man ska få skjuta vargar eller inte, eller en abortfråga om vilken månad man ska få göra det eller inte. Eh, och det, de, här, de här frågorna är ju icke-frågor i jämförelse med invandringsfrågan eller eh, det monetära systemet. Eh, så, så den ena är ju dold. Det monetära systemet är ju dolt. ingen som känner till hur det funkar nu eller hur det har funkat tidigare. Och det är ingen som tänker på det heller. Så det tas därför inte upp för de kommer undan med att inte ta upp det. I invandringsfrågan så måste man ta upp det för det är något som syns för alla. Och, och då får man bara tycka en sak. Och gör man inte det, då är det söndra och härska som gäller Lägg kniven emellan två sidor Den så kallade polariseringen Tycker du inte som oss så är du rasist och nazist mm. Det är så det funkar Det är så det är byggt mm. ja, nej, jag, jag anser väl i och för sig att vi har demokrati i Sverige Men jag anser mm. att, den har, att den har väldigt stora instränkningar och brister Så att en liten definitionsskillnad där kanske Mm Mm. Jo, jo visst, och det, och det är så Anders vi, vi, vi tycker olika och, och jag och Daniel vill ha väl en, en lite mer cynisk inställning då, när man ska uttrycka det men, men, men, men det är ju så alltså, vi, man tycker olika i vissa saker och sen kan jag säga det också det är ju inte för att jag inte eh, för att jag inbillar mig att någon annan inte så att säga har, har den åsikten också eller så att säga att, men, men alltså i den här frågan, vad det gäller invandring eller, eller, eller rätten till att, att röra sig och, och flytta till andra länder och sådär, så, så tycker jag ju att, att det, det ska ju faktiskt eh, man får lov att göra i vår värld, va? Men eh, den här typen av eh, invandring, då som har, har föresikkommit i Sverige och andra och Tyskland och så vidare de senaste åren, jag, jag tycker inte alltså jag vill inte kalla det där för, för invandring utan det här är ju alltså det vi, det vi pratar om där, det är ju alltså folkförflyttningar man, man flyttar stora grupper av människor från ett ställe till ett annat, för man, man, man tycker att det ska vara så och, och det där tycker inte jag alls är eh, någon bra idé eller något, någonting som som fungerar och sen så är det ju också så här att, att när det blir, jag menar det, och det är också en sån här fråga man pratar mycket om det här med integration va och då kan man ju säga det att när, när man har en, en folkförflyttning på den skalan och dessutom tycker inte jag heller man gör någonting vettigt eller konstruktivt för att få det här med integration att fungera man, man kan nästan tänka sig att man inte det vill att det ska funka riktigt va jag menar då blir det ju eh, en klaver och getton och jag menar det här ja. begreppet no go zones har ju dykt upp väldigt mycket men jag menar jag, jag bor ju inte så långt från de här områdena jag kan, jag kan ju åka dit och, och titta ibland va? Och, det, och det är ju liksom det är ju verkligen så att, att det blir eh, ghetton mm. och det är ju inte konstigt alltså jag menar, de här, de här, man har, man har tagit de här som man satt om i de här miljöprogrammen. Som ingen, ingen svensk <hör> uh, vill, vill bo i längre. I alla fall så vill de det inte garanterat nu för att då kommer de känna sig helt utanför. Men man har ju satt massa människor i de här områdena då. Det, det, det, är ju, det är ju självklart att det blir getton. Liksom. Vad är, vad är det. Ja. Vad är? Vad är det får håller på böga på säga, det här ja. Det är intressant att notera att på 90-talet fanns inte det begreppet utanförskapsområden. Jag tror inte det ordet är uppfunnet, och Det här var ju ja, ja. två områden man kunde tala om på det sättet. Ja. Så, så att det, att det har varit, att det är en splittringseffekt av det svenska samhället. Och att det skapar enorm utanförskap. Och att vi får ett tudelat samhälle. Ja. Vi har ju byggt Sverige starkt genom en hög bild, utbildningsnivå på befolkningen. Det är så vi har klarat oss konkurrensmässigt. Bland annat eller varit en viktig faktor. Men problemställningen är vi har ju fortfarande en hög spetskompetens och hög utbildningsnivå i många, på många områden. Men vi får ju också samtidigt en väldigt stor grupp människor som inte ens har motsvarande svensk grundskolutbildning, och som heller inte har, och som har väldigt svårt både språkmässigt och kulturellt att utveckla kompetenser också i, som skapar ännu mer uppdelning av det. Och det, det, det gör ju inte att Sverige växer sig starkt i framtiden. Man talar om att behov av, av att få in arbetskraft. Det är ju en sanning med modifikation. Sveriges kom, höga utbildningsnivå som gjort Sverige konkurrensdugligt vinner inte på att vi får en försämrad bildningsnivå generellt. Vi har inget stort behov av att få in en massa gatusopare och gatuförsäljare. Det är inte det som svenska samhället byggs starkt av. Sen är det en helt annan sak om det kommer en, en datatekniker eller en ingenjör eller en läkare. Men det är, det, det, det är inte riktigt så som, som, som strömmen alls ser ut eller har sett ut. Nej. Nej, precis. Om man ska, om man ska spela lite på den här cyniska, eh, konspiratoriska fjolen som vi gärna gör i den här podden så kan man ju säga det också att om vi ser då på de här, det här eh, monetära systemet vi har i världen idag då som är kontrollerat. Och det, är, och det här är ju ingen konspiration utan det är ju någonting som man ganska enkelt kan läsa sig till. Att det är ett, ett antal eh, privata familjer som kontrollerar vårt internationella monetära system. Så har ju modellen tidigare varit då för att så att säga utöka sin makt och sitt inflytande- ja både modellen tidigare och nu och det är ju att få nationer att skuldsätta sig i de internationella bankerna och ett, ett, ett knep som man använde sig för i tiden det var ju att ställa till med krig för att krig är ju väldigt dyrt för nationer och då måste de låna pengar och då skapar man sedan inflytande och, men idag så finns det ju andra metoder och ett sätt det är ju faktiskt det här att, att skapa stora stora invandrings för att då då sätter man ju ett lands ekonomi i putten så är det bara och det är också ett sätt då att öka skuldsättningen i de här bankerna för att länder, länder får ju inte gå för bra va? för att då då då kan de stå på egna ben och det, det vill man ju inte ska ske utan det ska ju hela tiden vara det här behovet av eh, de internationella bankernas kapital. Och det tycker jag alltså. för mig så, så är det ganska tydligt faktiskt. Jag menar om vi till exempel tar eh, Herr Reinfeldt och hans eh, Anders Boys manövrar eh, så var det ju så att eh, de eh, bäddade ju för den här eh, stora invandringsvågen som vi hade. Vilket naturligtvis har inneburit stora kostnader för Sverige om man har fått ta stora lån. Eh, ta stora lån ska jag säga. Och eh, vad har de här herrarna, eh, vad gör de nu? Vad sitter de på po för positioner? Jo, de har fi fina styrelseposter i till exempel Bank of America. Som är en av de här internationella bankerna då. Så, så, kan, man, så kan man se på saker och ting om man vill. <går> Ja och sen så är det väl invandringen kan, kanske behövs för att upprätthålla det här finansiella systemet för det kräver ju en evig tillväxt och mer och mer skuldslavar som underställer sig i systemet så att, då följer ju invandringen en funktion där också att det, ja, man kan skuldsätta fler helt enkelt. Mm. Så. Precis. De gör ju många saker samtidigt jag vet inte hur djupt jag ska gå in på det nu för det kan ta för lång tid. Mm. Men de... De, alltså hela poängen med, med invandring och att dölja saker och monetära systemet är att folket blir förslavat. Man blir skuldsatt upp till tänderna. Och som jag sagt förut, förr i tiden så kunde en man jobba som snickare 40 timmar i veckan, köpa ett hus, en bil, försörja en fru och åtta, åtta barn utan att vara skuldsatt. Idag, jag kan inte ens försöka mig själv och köpa en lägenhet i Stockholm utan att inte vara skuldsatt. Och det här har skett på några decenniers tid På 50-60 år Så har man skruvat på det här Så det som händer med invandringsvågen är flera saker Det är att dels så, så Försvagar EU ländernas Gränser, ländernas makt Och antalet Möjliga jobb i varje land Och antalet lägenheter eller bostäder i varje land Och därmed Så blir varje invånare Antingen arbetslös eller har ett arbete men är hårt skundsatt. Och då har man inte tid till att tänka själv och titta utanför massmedia. Utan då sitter man bara och tittar i den här tv och upplever att man har demokrati. Och sen tittar man på bondesökerfru och liknande program. Och sen så känner man sig okej okay, nöjd eller tillräckligt stressad för att inte titta utanför. De, får ju många, de spelar ju många flugglänsmäl här. De, de gör ju att makten landar i Bryssel. Det är en gemensam valuta. Grabbarna i Bryssel bestämmer. Eh, och folket har ingen chans. Alltså det, de gör ju klippst, det måste jag säga. Mm. Mm. Ja. Kommentar, Anders? <laughs> ja, nej jag får säga det är att. Det... Det, det, det som är en utmaning i samhället och, och jag håller ju med om mycket, mycket om det här, med den här kulturella fördu, för, fördumningen av befolkningen som, mm. som, och, och det kommer egentligen inte bara på mer överhuvudtaget i samhället att man har så dålig känsla för det ansvar för, för samhället man har att bära kultur till människor och att man uppser till att människor som bli klokare, förnuftigare och få go go go goda ideal, vad det, vad det nu är för någonting. Men det finns ju ändå, som jag kan tycka i en traditionell värdekonservatism i varje fall, eh, som handlar mycket om, om hederlighet, moral och familjesammanhållning Och att det där är saker och ting man slår under väldigt mycket i, i, som, som det är idag. Sen kan man alltid skoja om att det finns dumma tv-program eller sådär som inte lyfter människan direkt. Det finns ju bättre också, men jag tycker att det är en väldigt slagsida eh, om ni tittar idag. Jag menar det blir stora löpsedlar då när man ska skriva någonting om Karolas eh, sexliv eller någonting annat liknande trivialt som som tyvärr verkar då att det säljer för det är ju pengar som styr egentligen. Men däremot om man har, har en, en internationellt känd klassisk musiker som håller en konsert eller man har någonting annat, som då blir det inte alls någon, någon uppmärksamhet på det sättet. Det, det dras inte. Och det tycker jag är, är successivt att tekniken förbättras, men människor på något sätt blir tommare. Men det kanske också har att göra med samtidigt de här moderna medierna som gör att man mer och mer utsätts för Korta koncentrationsupplevelser. Eh, saker och ting ska hända snabbt. Man ska se och höra saker och ting på nolltid några sekunder. Men det undergräver också koncentrationsförmågan. Handen på hjärtat, hur många orkar läsa en lång bok idag, en, en klassisk litteratur? Hur många orkar idag sitta och lyssna på klassisk musik? Eh, och lyssna på en symfoni till exempel? Jag tror de flesta är förastlösa. De orkar inte, man har inte det intellektuella Och kulturella tålamodet Längre Och det, det är på något, sätt, på något sätt en slags Urholkning som sker Tittar jag på några generation tillbaka i tiden, det var skillnad. Alltifrån om man kan titta lite på gamla filmer, både hur folk klädde sig, hur barn tilltalade vuxna och hur den här respekten som fanns lite mer i samhället. Jag tycker att det finns många saker som man kan diskutera kring, kring samhällsutvecklingen utan att måla allt negativt, för det är ju både fördelar och nackdelar med utveckling. Men allt som händer framåt ju, är ju inte positivt Bara för att utvecklas Det finns ju en, en del saker som jag tror vi tappar på vägen Och en diskussion om sånt här Det tycker jag man skulle vilja ha i samhället mer Ja Nej Verkligen men, De, ja. de, de, de är väldigt bra på De är väldigt bra på att Som Anders inner på De gör mycket eh, Korta klipp och eh, filmer Och videos som är några få minuter långa som innehåller massor med korta sekvenser- för att hjärnan blir tillfredsställd och skapar dopaminer. Det gör att man tycker att det är ännu roligare än det tidigare. Och då tappar man också koncentrationsförmågan och då blir det svårt att läsa en bok. Och då kan man inte ens tänka sig att läsa en pocketbok på 200-300 sidor. Så att då blir det att människan och folket blir ureholkat. Så att eh, Dagens Ungdom idag som, som är uppväxta på 90-talet och 00-talet de är ju väldigt vana vid de här uh, superkorta uh, musikvideos och liknande Youtube-klipp där det bara flashar framför ögonen hela tiden uh, flera gånger i sekunden till och med. Uh, och det gjorde man inte förut. Uh, men de har kommit på att om man gör det så förkortar man folks uh, vilja till att göra någonting som tar lite längre tid och koncentrera sig. Då tappar man koncentrationsförmågan. Man börjar vacka med blicken och man kan inte läsa ens tio sidor ur en bok och att, att, att, att tappa bort sig flera gånger. Det, jag håller verkligen med. Mm. Nej, och just det här du säger också Anders, det här om att, att läsa böcker och, och hur hur så att säga vårt fördummande. Eller man ska uttrycka det. Hur, hur, hur det har uh, utvecklats. Det tycker jag. Och, och just det här du säger också. Att, att man hade. Det var faktiskt annorlunda. Uh, förr alltså. Att folk var mer. Helt enkelt bildade. Läste mer. Och vi läser liksom inte idag. Vi läser inte böcker. Och en sak som har varit så intressant för mig också. Uh, när man har blivit. Eh, uppmärksam på eh, vissa väldigt stora lögner och så vidare, saker och ting som vi har pratat om i den här podden då, det är ju det att om man går tillbaka ungefär hundra år i tiden så kan man hitta de här sakerna i gamla böcker eh, som ingen läser naturligtvis längre nu då och någonting som jag upptäckt för, för inte så länge sedan då, för jag har ju pratat om det här med, med vaccinationer och, och att det är, ja det är hon, den här Linda Karlström till exempel, som pratar mycket om det här och att, att det är väldigt mycket man inte säger kring vax, vaccinationer och dess problematik då. Då hittar jag en bok från 1885. Som heter Story of a Great Illusion. Och jag tror man bara kan knappa in det i Google Så hittar man den här boken. För den ligger på ett, ett ställe som heter Open Archive. Och då står det här i början. Nu läser jag på engelska. Men jag tror vi hänger med. Uh, There are a few matters among educated people. Upon which opinion is so absolute and ill informed as vaccination. They will tell you that it has stopped smallpox and does no harm. And if you venture to, to question... Uh, I the you are set down as an abetter of those ignorant and fanatic, fanatical anti-vaccinators. <laughs> det här uttrycket förekommer så alltså 1885, och här är den här som har skrivit en, en lång bok om uh, att det här med uh, vaccinationen mot smittkopper: att det nog inte alls var så eh, effektivt och fantastiskt som man då framställer idag för att det är ju liksom det, det framställs ju som eh, segen för vacciner liksom, eller man kunde visa hur, hur fantastiskt det var men, men det intrycket man får om man läser den här boken från 1885 då det finns ju många andra liknande böcker kring både detta ämnet och andra ämnen som, som ger en helt annan bild. Kring de här sakerna som vi tar som först som eh, tar för så självklara idag. Helt enkelt. Va? Så att eh, just det här med att eh, läsa eh, och eh, speciellt äldre litteratur, men även nutida litteratur, det är ju eh, väldigt viktigt. Men tyvärr så gör vi inte det så mycket. Det, det gäller nog oss alla för att. Eh, vi är i de här burkarna nu och det är, det är tv och det är Facebook och det är Twitter va? Och det är flöden och, där, och det är ju också så att vi, vi hela tiden utsätts för eh, ett eh, mediaflöde liksom. Mm. Det var väl lite som jag sa någon, någon annan eh, podd tidigare här att, att eh, media det är en denial of service attack mot din hjärna. Och med det menar jag att Den, den ska liksom äh, du, du ska få så mycket Intryck Och vad du tror är äh, Information från media Så att du inte äh, Börjar försöka ta reda på saker Och ting själv och tänka själv För mm. Det Men, vill man absolut. Det, och, det, och, och, och att sätta sig in Och, och det är ju lika bra att vara upp, uppen jag Jag personligen Tror ju att vacciner hjälper Jag, mm. jag personligen tror ju att satelliter finns ja, jag, ja. jag personligen Tror inte att det är fake När det är 9-11 Men, det, men jag, jag har svårt att bedöma de sakerna Men det ja. som jag tycker är intressant Det är att höra olika teorier Och gärna läsa böcker och fundera kring det Samma sak med klimatuppvärmningen Och jag anser att nu blir det någon slags och det, och det tycker jag Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson sa väldigt bra här under sommaren och det är att det är någon slags populism att man går ut och säger att nu var det en varm sommar så då måste det vara så att människan påverkar temperaturen och det tycker jag är, alltså folk går på en sån lätt köp typ av argumentation även om det nu var historiskt sett väldigt höga temperaturer men det är ju mycket mer intressant att faktiskt försöka läsa och lära sig om hur de faktiska omständigheterna. Samma sak med de, de, de ämnen ni tar upp kring vaccination till exempel jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på det ni har och säger och jag, jag säger inte att ni har fel heller jag säger bara att jag inte är tillräckligt insatt för att kunna säga att ni har varken fel eller rätt men jag lyssnar gärna på olika Argument. Och där på något sätt tycker jag att man ska kunna börja. Men folk i Sverige är väldigt ofta rädda för att tycka tänka saker som går utanför mainstream. Alltså, det är vanligt vad man ska tycka. Folk är tyvärr ganska rädda i Sverige både för att prata politik och tycka tänka saker många gånger. Mm. Ja, men det är, det är sant. och Vi är, vi är väldigt auktoritetsstyrda också känner jag att liksom här i, vi, har en, vi har en tradition av det att, att vi har vi har eh, experter och och förstås på det som eh, sätter sig in hur eh, saker och ting blir till och sen så berättar de hur det är och då då anser vi att <hör> då då tyver vi oss till det och vi vill inte gärna sätta oss in i saker och ting själva eller bilda oss en egen välgrundad uppfattning. Men sen är det ju samtidigt så att man har ju, man har ju inte tid att göra det heller. Man kan ju liksom inte sätta sig in i precis allting. Det går ju inte heller. Nej så är det ju och det är därför ja. jag måste hålla mig reserverad på en del områden för jag har ja. haft ork och tid att prioritera och läsa på ordentligt och då är det bättre att vara avvaktande eh, ja. kring det. Och det, det har jag och vi full förståelse för varandra, så att <laughs> för så är det. Men det som blir skrämmande tycker jag det är ju det att, att, att om, om, ju mer frågor man sätter sig in i höll jag på att säga desto desto mer förfärad kan man bli att den... den den gängsta bilden faktiskt är felaktig. Mm. Det var, ja, ja, nu kommer jag inte ihåg vem som sa det. Men det finns någon sådant här citat att för varje, det går någonting i stil med att för varje mänskligt problem finns en, en lösning eller en förklaring som är enkel, logisk och fullständigt felaktig. Och det ligger mycket i rätt <här> Ja... Det, det är ju så att, precis som ni säger så och jag har varit inne på i någon episod tidigare att folk, till att börja med, är de flesta människor så som Anders beskriver att de sätter sig inte in i situationer över, överhuvudtaget. Det är problem nummer ett. Problem nummer två är att de som gör det sätter sig oftast bara in i en situation och de blir specialister på en sak. Dels kan det vara det ämnet de har pluggat i och sen så kanske det, om de har pluggat till läkare så kanske det länkar vidare till att de sätter sig in i det här med, med vaccinationer eller kost och inser att vissa grejer är felaktiga där. Men, men det är väldigt få därefter som tar steget till att sätta sig in i fler situationer och sen zooma ut och dra paralleller. Så eh, väldigt få zoomar in och de som gör det zoomar inte ut för att zooma in på ett, ett nytt objekt och titta på det och sen zooma ut två gånger och se hela berget. Och dra slutsatser kring saker som till en början kanske inte ser ut som att de är sammanhängande, men de blir det om du lär dig 10 saker, eller 15 saker, eller 20 saker som vi har tagit upp i, i den här podden. Mm. Eh, då, då kan man lätt dra de här länkarna till slut. Men, det, men resan dit är ju givetvis svår och, och lång och, och jobbig, och, och jag kan erkänna att det har ju tagit mig eh, snart ett decennium och. Kanske närmare 10 000 timmar och, som jag har spenderat på det här eh, för att komma till dit jag är nu. Sen så behöver andra inte spendera lika lång tid som jag har gjort på det här för att sätta sig in. Att vi i den här podden kan snabbspola folk framåt eh, på ett par år och, och lära ut eh, hur saker och ting funkar med, med länkar och böcker. Så jag vill inte få det här att låta skrämmande som om att lyssnarna ska spendera 10 000 timmar allihopa på det här för det, det behövs inte. Så på sätt och vis så är det, är det svårt om man är själv och i början. Men om du har hjälp så är det förhållandevis enkelt. Fast det är svårt att se det i början när man är ny. Eh, men om man tittar på det vi har sagt så, så är det inte så svårt att dra de här parallellerna och se hur klippska de här globalisterna är. Hur smart de, de gör det här när de, när de sändrar och härskar som, som Patrick säger. De gör det otroligt vast. Och om man har satt sig in i, i flera ämnen så är det bra om man läser... Machiavellis första eller The Prince på engelska så att du kan se hur någon spelar ut sina kort en riktigt vass bok som är skriven för 500 år sedan av Niccolo Machiavelli Ja, mm. det måste jag läsa någon gång, Daniel Nej, och sen ja. också jag vill jag bara säga det att, att, Ja, visst, vi har ju uh, vissa uppfattningar i podden och liksom vi, vi har uh, men det är, det, är all, det är alltid väldigt viktigt att, att, att ändå själv liksom ja. göra ja. det jobbet. Att, att äh, hitta... San, vad var det någon sa? Jag tycker det var så bra. Sanningen måste eröra så varje enskild människa. Mm. Det blir ja. lätt fel om man låter experterna göra det jobbet. Det ja, mycket precis. Men jag, jag vet inte, jag känner att vi glider ifrån ämnet här mm. lite. Eh, Anders, berätta mer. Berätta om... om eh, dina planer. Din bok är ute nu. Ja. Vad händer härnäst? Just nu i det här läget så är mina planer att, att jag har en del olika dialoger med olika medier. Så att det kommer ju bli en del recensioner och, och en del skrivvirier kring det. Och så planerar jag lite olika föreläsningar också. Jag kommer att prata om boken och arbeta med den på det sättet. Så att just nu så är det det som är mina planer. Jag har inga planer på att ge mig in i politiken på det sättet aktivt utan det handlar mer om att jag vill berätta om historien och, och försöka vederlägga mycket av de påståenden som finns både om mig som person och om Sverigedemokraterna. Eh, till exempel så har jag hade alltid påstått att jag blivit dum för att ha hotat Hagge Och och var det vi Det är ju en ren lugn Jag har aldrig blivit dum för att olaga hot mot Hagge Geigert Jag har aldrig ens blivit åtalad för det heller Så det är falsarium eh, Och det är viktigt att eh, berätta om det För det tror väldigt många att det skulle ha varit så eh, Men bakgrunden till varför det påstås och så Det, det skriver jag också i, i, i boken lite mer Eh, sen är det ju också viktigt för mig att säga men om man tittar på Lugnerna lever ju vidare, ni har ju en sån författare som gäller Tamas som, som ju då skriver böcker bland annat skriver han en bok som heter Lasermannen för ett antal år sedan där skriver han ju om mig då bland annat eh, skriver han på en sida om hur det gick till på Karl XII 1991 där skrev han dels först gjorde han ju en personbeskrivning av mig då att jag var en kort nästan svarthårig, småfet man som greppade megafonen, Anders Klarsten greppade megafonen och skulle hålla tal det står det till exempel till att börja med, jag höll aldrig tal vid det tillfället för det andra jag är jag 1,85 lång, svarthåret var jag definitivt inte och chock. kan vem som helst titta på bilder och filmer från den tiden och konstatera att jag inte var så att det, det är totalt fel men sen skriver han ju om en annan demonstration, 92, demonstrationen eller manifestationen, kallade vi den, som vi genomförde på vårkanten varje år. Där skriver han att, Sverige ja först hade han ju fel med datum, att det var 27 april, det var det inte, det var 24, och att vi hade en tribun längs demonstrationsvägen där jag och några andra stod uppställda och talade. tal också helt fel vi stod och talade, jag stod och talade på en parkbänk på plan. det som var mer allvarligt det var att han ljuger och påstår att vi skulle ha gapat slagord som lasermannen skjut för att döda alltså det är fullständigt horribelt ett sådant slagord som aldrig förekommit på en sverigedemokratisk demonstration och inte på något sätt varit förenligt med, med de åsikter vi hade eller som sverigedemokraterna varken har eller hade så det, det borde i princip vara åtalbart Att människor kan sitta och fabulera Men det som är så skrämmande är att en, en, en författare här Som har sån omsättning Omfattning av sin, sin bok Som läses av så många Och det även filmatiseras Blir ju trodd När han alltså kommer med rena lugner Men då är det där att, att De var ju onda, de var ju elaka På den tiden, Sverigedemokraterna Så man får säga vad som helst och, och ingen kan säga emot. Och det är det som är så skrämmande. Så att mm. det, det är det jag är ute efter. Jag, jag vill helt enkelt gå till attack mot lugnerna om, om partiets historia. Och jag vill berätta sanningen om hur det var. Mm. Och det tycker jag är väldigt starkt också. För du är ju trots allt, en, till skillnad från oss, en offentlig person som har fått stå i, uh, ja, stå framför media och liksom ta mediestormen och, och få påhälsningar uh, från... Uh, från personer då som tar medias rapportering som äkta. Att de liksom gör hembesök och, och hotar familjer och sånt där. Och det är ju ingenting som vi har upplevt än så länge i alla fall. Uh, så att det är väldigt strångt av dig tycker jag. Uh, och mm. så men jag tänkte hur, hur ser det på Sverigedemokraterna idag jämfört med när du var partiledare då? Ja. Partiet har ju naturligtvis förändrats och utvecklats på många olika sätt och det jag kan säga så här lika lika mycket som det kan vara lätt och jag kan ha invändningar mot de som dömer ut beslut vi tog på min tid och hur Sverigedemokraterna var för 30 år sedan lika lite det, skulle det kunna vara rätt om mig idag och sätta mig till dom över beslut man tar som ett stort parti som sitter i riksdagen därför det finns så många omständigheter och förutsättningar och hur man möter människor och andra realiteter som påverkar en som inte är jättelätt att sätta sig in i det är en första kommentar jag vill göra den andra kommentaren som jag tror det är, det är att det är nog viktigt att partiet eller det är viktigt att partiet håller sin ideologiska kompass för jag tror att om man å ena sidan halkar diket åt radikalist men så har man misslyckats men om man hamnar åt andra hållet, åt det liberala hållet så har man också misslyckats och då har man på ett sätt också gjort framgången tämligen meningslös. För syftet när ett parti bildas som Sverigedemokraterna det är att förändra samhället och inte bli en, en, en, en del av det, att man blir så utslätade så att man helt enkelt inte förändrar samhället längre utan att man blir anpassade. Och det tror jag, det, det kan vara en fara om man eh, gör det för mycket. Och sen när det gäller detta med uteslutningar som man gör, det finns nog skäl att höra många gånger när det finns tokstollar och, och folk som faktiskt inte delar Sverigedemokraternas politik egentligen utan helt andra värderingar och uttryck för det. Så att jag, jag har inte principiellt någonting emot det är är att man utesluter folk ibland men i många, men i en del fall vad jag tycker mig har sett så verkar det som att man också använder det som ett maktinstrument för att göra sig av med varje form av intern debatt och opposition. Jag är inte säker på att det är så, så jag är ju inte med partiet idag, men om det är så så är det ju så är det allvarligt det tycker jag att då är man inne på en felaktig inriktning om det är på det sättet Mm jag de här med demonstrationer. För liksom på din tid var det ju ganska mycket demonstrationer och så. Men nu senaste... Eller sen Sverigedemokraterna kom in i, i riksdagen så har det i princip bara varit SDU som haft demonstration. Hur ser du på den taktiken och så? Tiderna förändras. Det, det, det jag kan tänka ibland är så här. Om jag, om jag nu hade varit ledare för Sverigedemokraterna eller haft en viktig roll i partiet idag så kan jag ju tänka ibland att med de resurser man rimligen har så skulle man ju kunna driva kampanjer väldigt hårt i olika frågor. Jag får berömma mig lite granna att på min tid så var partiet väldigt... Vi, med de små resurser som vi hade så lyckades vi många gånger verkligen gå in i olika kampanjer som väckte debatt. Jag tänker till exempel på det här flygbladets möbelbidraget där vi beskrev vad en flyktingfamilj kunde få i bidrag. Som blev väldigt omdiskuterat när man ställde den jämförelsen på bidragsnivåerna mot vad kanske en svensk barnfamilj eller pensionärer kunde få. Det blev väldigt omtalad den kampanjen. Vi gjorde en annan kampanj mot, mot bostadsrättsförturärenden. Där man då prioriterade ny, ny, nyanlända flyktingar framför svenska ungdomar. Och det var också en kampanj som blev väldigt omtalad. Vi gjorde andra kampanjer också. Och det var ändå ganska kort tid. Vi hade inte mycket ekonomiska resurser. Men vi gick ut ganska hårt i olika sådana här frågor. Med, med, med rätt klipska kampanjer som, som vållade debatt mycket. Och jag tänker att ett parti som är så stort skulle ju verkligen kunna utmana och kunna göra olika typer av intelligenta kampanjeupplägg. Och det tycker jag inte man ser mycket av. Det är lite förvånande med tanke på de resurser man ändå rimligen har. Mm, Jag, jag läste tidningen för några år sedan att Åkesson hade blivit bjuden på middag hos familjen Wallenberg. Det kanske kan ha någonting att, att göra med att man inte väljer att, att vara så utåt med demonstrationer och och vara de andra partierna lite mer till lags. Ja, Nej. men å andra sidan det är ju inte troligt att man får 51% någonsin och då måste man ju söka samarbeten också. Jo, jo. Ja, om man ska klara den demokratiska läget. Ja, på för något nu... sätt ska man ju få genomslag för sin politik också. Och då kan man ju inte vara fullständigt. Så att det, det där är en balansgång jag säger det. Det är lätt att kritisera. Men jag vet inte hur man skulle agera om man själv satt där i samma situation. Nej, man kommer man, ju... Man kom uppenbarligen ställas inför ett gäng olika frestelser skulle jag kunna tänka mig att uh, uh, i det digitala samhället som vi har nu så har ju har ju systemet en digital, uh, digitalt arkiv på vad man har gjort och vilka man har träffat och vilka platser man varit på så att det går ju säkert att, att ta fram det här digitala arkivet på någon man vill punktmarkera och uh, hänga ut till exempel. Och så kan man ju kanske bli kallad till ett litet möte på en fin herrgård eller något sånt där. Så får man lite presenteras för sig att uh, det här har vi på dig. Om du vill att vi uh, inte kommer ut med det i offentlighetens ljus så har vi ett litet avtal här som du kan få skriva på. Till exempel. Det är väl min inbildning av hur du kan gå till kanske om man kommer uh, uh, no, på min okay. position som åkesson. Jag kan ju alltid spekulera. Mm. Jag det är Det är svårt. Jag, jag, jag var också hembjuden till en greve en gång. <laughs> greve Magnus stenblock. Det är faktiskt kungafamiljen. Det var det helgen innan. Han var, det var en ganska rolig middag. Men eh, jag kan försäkra att jag blev inte köpt eller tystad på det mötet med greven. Nej, det är det. Nej, men på din tid så var, var ju partiet ganska litet. Och det var inga pengar involverade utan det var ju liksom en gäng idealister som. Eh, som liksom betalade för klistermärkena själva. så alltså det, det är flygblad där man delar ut och sånt. Så det fick man ju betala i egen ficka. Och sen så fick man gå ut och dela ut dem också. Men liksom det, det finns ju inga, inga som jobbar för något politiskt eh, parti som sitter i riksdagen idag som skulle göra det. Utan man får ju allting betalt. Man får ju kanske till och med betalt för att stå på gatan. Och... och Prata för partiet eller dela ut dem i brevlådor. Eller kanske åka till Almedalen som en så här jättefest. Så åka dit och dyka rövin och vara liksom på ytan mot varandra när man sitter i debatten. Men sen så sitter man och skålar med rödvin på samma restaurang på kvällen. Då. Ja. Jag fick aldrig en enda krona från partiet i ersättning men jag betalade mycket för flyglasbuntarna som jag själv var med delade ut. Mm. Jag var i Almedalen tre gånger. 1993 så var vi bara fyra man som åkte över med båten och eh, vi hade inte mycket pengar så vi skraplade ihop de pengar vi hade. Vi hade 250 kronor fick vi fram men det kunde vi hyra i hamnen hos en, en polack som hade utgynning av begagnade bilar. En, en billig skrothög i bil som vi kunde ha de två dagar vi var där och vi hade inte råd med att vandra hem heller eh, så att eh, vi fick sova över i bilen och då var vi tre stycken som sov i bilen och då vet jag min partikamrat som sa till mig du är trots allt partiledare så du får sova i baksätet så slipper du växelskap <här> <här> Jag fick sova i baksätet men det var ju kallt så inne i bomben så jag vaknade till iskall kall i morgon och hade min kompis den ena som var med där ett halvt paket mariekex som vi delade <g Designer> <hade> jag fick två kex jag var hungrig <fia> <här> det var där det var där du blev köpt <h Gen sok> <hade> ja, det var och sen hade jag då min kostym i, i, i en väska i bagaget som tur var så att den kunde jag ta på mig och jag vet eh, vi var där och vi sålde då partitidningar och vi sålde tre tidningar då var vi glada för då fick vi in 45 kronor vi kunde dela på en hamburgare <laughs> den, eh, höll jag höll tal i Almedalen och det var inte jättemycket folk som lyssnade det var inget roligt, jag kände inte att jag ville vara kvar där den, det året Det var bättre än 91. då hade vi rätt mycket lyssnare Och 94 var vi rätt stort gäng, men 93 då hade det haft sommarläger så att aktivisterna var rätt utslitna av den gänget som fanns så vi var rätt få som orkade åka över till Almedalen Jag var ju tvungen för jag skulle hålla tal Men ni kan förstå att jag inte var så jättestimulerad att hålla tal där på scenen heller Det tycker man hör, det ligger på Youtube Och ja, det var väl inte ett av mina vassare tal kan jag tycka Mm -hmm. kunde det vara partiledare för detta lilla parti som det var på 90-talet. Ja just det, så det här med, med politiken, det, det är inte så glamoröst alltid heller då, liksom. nej. nej, det var ju inte därför man ville på. Man ville ju ändra Sverige. Ja. Men, men jag tycker man ju ser samma utveckling bland alla små partier som har tagits in i riksdagen. Du har väl, Kristdemokraterna har väl också varit så här idealister som... Vill skapa mer kristna värderingar i, i samhället. Och nu så springer de tillsammans med de andra i Pride-tåget till exempel. Det skulle ju vara otänkbart när de väl kom in i, i, i riksdagen. Och i samman med Miljöpartiet. Att där var det också ett gäng idealister som liksom ville tänka på det här med miljön. Men, men nu så är ju de... de främsta inspråk eller förspråkarna för, för ökar invandring och hur blir det då man, om man tar invandrare från en tredje världen befolkning till en iland då blir det betydligt mycket mer avtryck eh, på <coughs> på jordens klimat och, och så så att eh, de här ideella krafterna verkar liksom någonstans så tas det över och så styrt, styrs det i en globalistisk eh, gynnsam riktning. Det är den trend jag har kunnat se bland de, de partierna som kommit in i riksdagen på senaste tiden. Eller... Så, ja, ja. men liksom, tyckte man det var väl lite fältbiologer och skogsmurlar mest mm. 80-talet. Rätt, rätt mycket den. Och sen var det också rätt mycket, ska man komma ihåg som hade klar, fortsatt efter jag tänker på linje 3 i kärnkastomröstningen och så. Och det hållt, jag tror det var en del därifrån Mm. Mm. Ja, men det är ju rätt intressant tycker jag hur man, det, det säger här, Martin, hur man liksom har lyckats vända upp och ner på eh, partier höll jag på att säga jag menar, om vi tar eh, ja, precis det här du säger om, om, om Miljöpartiet och sen kan vi ju ta det gamla bondeförbundet Centerpartiet, det är ju någon sån här lite mysko och eh, hipster cityparti på något sätt liksom Uh, och, och sen tänker jag också på, på um, det gamla Folkpartiet, de heter väl Liberalerna nu, mm. men jag, jag kan väl tycka att, att Liberalerna är väl det mest icke-liberala partiet <går> man kan komma på för det, de uh, uh, ja, de är ju för sånt som jag i alla fall inte fick knippa med liberalism, det vill säga uh, ja Minskat centralstyrning och så vidare för de är alltid för det här med EU och, och så vidare. Då, va? Så att eh, nej, jag tycker man, man eh, har lyckats ganska väl med att och vända upp och ner på mycket av de här eh, grundideologierna som partierna har haft. Jag menar, jag säger, det är ju samma sak med centerpartiet, och det har ju varit liksom medan de drev ju mycket det här med eh, ja, dels frågor och decentralisering. Då. Men eh, det hör man ju inte mycket om nu. I deras program? Mm. Att det är en ständig politisk förflyttning mot mitten. Det, ja. det är det som rör Och sen är då vissa åsikter som företräds gått så långt mot mitten som de kan då bildas nya partiyttringar som är mer radikala. Och så på, det är det nästan en ständig process. Mm. Mm. Och nu man tittar, jag, jag kan se i alla fall, det är den här globalistiska agendan, alltså det som de herrarna som äger centralbankerna i världen vill ha. Och de, de som träffas på Bilderberg-möten där, där bland annat Fredrik Reinfeldt och Göran Persson och Carl Bildt och Annie Lööf nu har varit inbjuden den senaste. Så det skulle inte förvåna om hon blev nästa statsminister till exempel. Och det är ju deras agenda som oftast blir det som är mitten i så fall. De som har pengar och det är ju ganska naturligt att det skulle bli så. Men... Jag tänkte också på det här med ordningsmakten. Alltså när jag var Innan jag gick med i så hade man en helt annan bild av polisen. Att de liksom var där för att skydda brott, brottslingar eller skydda befolkningen från brottslingar och deras uppgift var att skydda demokratin. Men det har ju fått en lite annan uppfattning om sen när man sett dem de skött sig vid diverse olika demonstrationer. Och eh, jag tänkte höra dina reflektioner där Anders kring eh, hur, hur har ni blivit behandlade av polismakten under era eh, år när ni demonstrerat och sökt tillstånd för att yttra er på gator och torg så. Ja, får nog säga relativt väl. Jag hade en ganska bra dialog med Stockholms läns polismästare som heter Kurt Nilsson på den tiden. Jag tyckte att han relativt sakligt lyckades ändå reda ut situationer som uppstod. Och dialogen för det mesta fungerade ganska bra. Mm. Det var väl lite så att på slutet sista året så började det hårdna och polisen började ibland stoppa våra demonstrationer fast vi hade tillstånd. Och det hände ju ibland också att det här gatans parlament kunde styra som, som Karl XII 91 till exempel, då var det ju 5000 000 motamostranter som, som belägrade Kungsträdgården och vi hade kanske 800 på vår sida då. Eh. Och då var det ju så att polisen höll väldigt hårt avspärningarna. När motdemonstranterna vägrade lämna för deras demonstrationstillstånd gick ut i 18-tiden. Då höll sig de kvar. Och polisen kunde inte få bort 5 motdemonstranter. Men då blev det att de stoppade vår demonstration och då ledde det till en massa våld och en massa problem på olika sätt. Så att det var väl frågan vad de skulle kunna ha gjort också rent praktiskt i det läget. Jag har väl inte så uppfattning all, allmänt sett annars att polisen eh, alltid eller för det mesta agerade på ett felaktigt sätt utan jag tyckte oftast att de uppträdde ganska korrekt. Sen fanns ju då tillfälligheter eller situationer som till exempel innan Karl XII, då 91 fortfarande igen, då, så var det ju en grupp med, med nationalister då Skinner som samlades i Malmö. Och då var det en, en, en av dem som blev ihjälskjuten. Han blev skjuten i nacken eller bakhuvudet av en polis. Och då hette det att han hade skjutit i självförsvar. Och han, det var ju utredning, så ledde ju inte till någonting. Det var ju nedlagt sen. Och det ritade ju upp många naturligtvis på den nationalistiska sidan. Det tycker jag, jag menar tar man ett sånt exempel då så är det ju naturligtvis fruktansvärt det, är det som hände. Så att det är lite blandade intryck får jag väl säga. Mm. Och sen tänker jag det här med att hyra lokaler och sånt. Och självaste Anna Lind som nekade er att hyra lokal i Stockholms stad. Och det är ju samma problematik som vi har haft. Vi har ju blivit bortade från ganska många olika lokaltyrare. Så vi har ju numera då fått hålla mötesplatser där därifrån man då får ta sig till den bokade lokalen. För att inte de ska avboka oss på grund av påtryckningar från från personer som ringer om och, och, i just det syftet då men eh, hur, hur var det där att, att boka lokal i Stockholm på under din Nej, tid de första åren var ju, gick det jättebra för vi hade ju möten på medborgar, i medborgarhuset bland annat i Stockholm och, och även naturligtvis Göteborg hade vi många möt, möten. det var väldigt bra möten och framgångsrika möten vi fick fler och fler åhörare men sen som du säger då så införde ju då, hon var på den tiden i Stockholm, Anna Lindet förbud. Så vi fick ju inte hyra möteslokaler, vi var hela Stockholms län. Det var ju helt hopplöst. Eh, så att eh, vi bildade Vi en fiskeklubb. <laughs> fiskeklubb. Eh, och under namnet Fiskitlubben Glada Laxen bokade vi ju rätt mycket lokaler. Det gick ju ofta bra men Det fanns ju tillfällen när det blev problem då som, som en gång när vi skulle bilda en lokalavdelning i Nacka Då hade vi hyrt en lokal, i, i det var en herrgård som låg, låg i en park Och på första våningen var det, ju, var det då café och servering Så det var ju fullt med söndagsflanörer då och folk som skulle vara där och fika. Och på andra våningen hade vi möteslokalen. Och då det mötet, och det var ju absolut inte alltid så, men på det mötet var det rätt mycket skinheads som kom. <laughs> och, och, och unga män med, med svensk, särgmärken på gröna bombejackor. Och det är klart att det tog ju inte lång tid för personalen att förstå att det inte handlar om sportfiske. <laughs> alltså att de bankar på Dunn och ville köra Vegas, men vi låg på och jag höll mitt snabbaste tal. <laughs> Så bildade vi lo lokalavdelningen så det, så det gick ju då med, med, med, med vissa besvär Nej så att, men i alla fall Det där var ett förbud som man hade kvar Väldigt många år efteråt Det mm. då är också intressant Att hade det drabbat ett annat parti Så hade nog media faktiskt hört av så Och tyckte att det var väldigt eh, klanduvärt Att vilja ta upp det som Där har man ju talat om ett hot mot demokratin Tänk er om feministiskt initiativ Drabbats av ett sånt här förbud Om det hade ju inte skett Men om det hade ju inte varit någon hejd på hur man hade talat om mansförtryck och allt möjligt. Eller något mm. annat parti för den delen. Men när det var Sverigedemokraterna, då möttes de av media med tystnad. Det var inget att prata om. Mm. mm. Ja. Jag tänker också, om man söker på ditt namn på, på uh, Google så hittar man att... Uh, att du efter att du avträtt som partiordförande att du hade gått och blivit socialdemokrat Har du, kan du ge någon kommentar kring vad det var som egentligen hände där? Det är ju, det är ju då totalt fel naturligtvis mm. jag, jag, jag var ju in, in under en intervju där jag talade om att det finns olika delar för grejningen och socialdemokratin och jag sa det att att det finns ju den som är mer arbetarvänlig och traditionell socialdemokratisk, traditionellt socialdemokratiskt tagelande på Alvin Hansson som, som värnar folkhemmet och som också var ganska nationalistisk inriktad och jag hade väl en naiv tro då när det slutat hade hoppat av att, att Göran Persson på något sätt skulle representera den ådran inom socialdemokratin eh, det visade sig vara helt felaktigt, men jag sa ju aldrig att jag hade blivit socialdemokrat det var ju inte alls så jag uttryckte mig så att man får ju läsa intervjun och, och, och, och höra vad jag faktiskt sa, så att det, det, det kan jag bara helt enkelt förneka, så var det inte fallet Mm. Okej okay. Ja, vad säger ni? Har vi har ni några fler frågor? Daniel och Patrik? Uh, Nej, nah, inte som jag kommer på just nu. Mm. Ah, det kanske... Nej, inte heller. Jag tycker. Jag, jag tycker det har varit väldigt uh, intressant. Uh, jättebra. Och Det här var ju uh, kanske vår mest uh, celebre gäst någonsin på den här podden. Kan mm. man säga? Ja, det är väldigt roligt att, att du ville göra det, Anders Ja, och, men ja. Du, du har ju kommit ut med din bok nu så kan du berätta lite om hur ja, din hemsida och hur man får tag på boken och så vidare Just. Ja visst, boken mm. heter ju Prima Victoria mm. Den första segen betyder det Och det heter den för att sagan om Sverigedemokraterna och Sverigedemokraternas framväxt Det är, det är, det är en historia om, om mängd delsegrar från första starten 1988 till idag Partiet har alltid växt eh, Så där av namnet Prima Victoria Och eh, boken finns egentligen Dels att köpa via min hemsida www.andersklarstron.se eh, Där kan man köpa den via min webbshop Eller så finns den på Bokus Adlibris CDA Den finns eh, nästan all kommersiell nätbokhandel inte i den fysiska bokhandeln dock, stjärndistribution förklarade tydligt att de nekar mig rättigheten att, att få ut min bok i bokhandeln så att det var någon som var inne på det här tidigare även min bok lyser med sin frånvaro från den fysiska bokhandeln, än så länge i alla fall, mm. men som sagt på näthandeln finns den mm. och på din sida så uppdateras det om du gör eh, eh, några fler offentliga framträdanden eh, någonstans i, i Sverige, eh, ska man hålla utkik där då jag ju lägga ut sen lite klipp ifrån. Jag har föreläsningar och pratar om boken och så. Mm. Det är väl ett på gång nu också. Ja, du har ju en föreläsning hos oss där som förmodligen kommer ligga på din sida. och På SD-arkivets Youtube-kanal. För det är ju en kanal då som, som man kan gå in och titta på. Om man vill se Anders gamla tal från, från hans tid som partiledare så finns det väldigt mycket bra material där att hitta. Så, men annars så ska vi säga tack och... tror jag. Är det inte så att de ändrade? Jag tror de bytte det förut jag tror det är .com jag bara säger adressen. Mm. Ja, men där har jag i alla fall spenderat ganska mycket timmar och försökt bilda mig en uppfattning om vad, vad det var som hände under 90-talet i Sverigedemokraterna. Och det var väldigt matnyttigt att titta, titta på det. Men, äh, ja. Jag vill bara berätta det också. Jag gjorde en snabb googling här. Jag googlade Anders Klarström-bok och då fick jag som första träff så fick jag en recension här på Petterssons blogg. Och då är det fem stjärnor ramlade in på med 30 röster. Uh, en, en, en, en recension här och sen så var det en, en uh, länk till uh, Anders Klarströms blogg med butik här nedanför så att uh, det verkar som den uh, den är uppskattad av uh, en hel del i alla fall här och det är ju, ju trevligt att, att, uh, att man, man hittar boken snabbt och lätt när man googlar på den för mm. det, det kan vara problem med vissa ämnen och hittar saker övermärkt. Ska vi lä läsa recensionen i radion också, eller? Ja visst, det kan vi göra. Ja, eh, kan du göra det? Sagt, mm. Ja, jag kör här. Mm. Jag, som sagt, jag googlar en klart som en bok. Kom in på, jag har inte sett den här Petterssons blogg. Eh, Anders Kloström född 1965 i Göteborg och var partiledare för Sverigedemokraterna 1999 1995 Innan dess deltog han i möten med Moderaterna, Europeiska Arbetspartiet och andra politiska grupper som tonåring. Han deltog även i ett par möten med Nordiska Rikspartiet som 17-åring. Han senare tog avstånd från detta parti. Anders Klarström byter nu tystnaden efter snart 25 år. Han släppte i söndags kväll sin 512 sidolånga självbiografi om åren med SD. Sedan Anders Klarström struta, slutade som STs partiledare har gått 23 år. Efter många år kommer nu Anders Klarström ut med sin berättelse. Lögnerna smulas sönder. Våldsväntens kopplingar till staten och Socialdemokraternas, Socialdemokraternas innersta kretsar avslöjas. Makten som till varje pris ville stoppa vanligt folk från att komma till tals ställs inför ansvar. Politiskt förtryck genom... Mötes och annonsförmod såväl som ständigt våld från extremistvänsterns sida var det första svaret på vad som skulle växa till en ny folkrörelse som 2018 blev en valsuccé. I Anders Klartströms prima Victoria Sverigedemokraterna 1988-1995 gör inte bara upp med etablissemangets lögner om aks Ds tidiga historia, det beskrivs, det beskrivs också fina minnen, kamratskap, idealism, fosterlandskärlek och vanliga kamp om att bygga en ny framtid för sig och sina barn i ett fritt Sverige. En lucka i svensk nutidshistoria täpps till i en tätskriven och välillustrerad bok på över 500 sidor får läsaren nu för första gången en initierad bild av partiets första tid från dåvarande partiledaren. Under 25 års tid har ni hört partiets motståndares historiebeskrivning. Missa inte chansen att läsa STs dåvarande partiledares historia. Mm. Mm. Ja. Så, ja. Det var ett bra avslut. Ja. Mm. <laughs> Tackar för ja. ja, ja och ja. ja. Tack så, så hemskt mycket för att du ville delta i våran podd Så lycka till med försäljningen av boken och... Ja, det är de turné du har sett att göra för att åka ut i landet och berätta om, om din tid som partiledare i Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Lycka till med en ja. podd. Ja. Tackar. Tack. Tack. Tack så mycket och god kväll. God kväll. mig och jag ser på hela dig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 Vackert är landet som du bor i, vackert är barnet i din arm. Vacker är flickan som jag älskar, hon håller hjärtat varmt Vackra är hängarna i solen och vårt norr i djupant snö Vacker är en sommarhimmel, svensk ska mig skärgårdshör Och, och vacker är kamratskap som fyller hjärtat mitt Vackra glada barna ögon, svenska folket stolt och fri. Jag kan så väl förstå att man ej orkar i ibland Men det hänger på din vilja om du är stark för glad land Även jag kan vara nere och inget glädja mig då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 Vackra är i sol och på norr i djupan snö. Vackra är en sommarhimmel, svenskt ham i skärgårdshöjl. vackra är kamratskap som fyller hjärtat mitt. Vackra är glada barnägorn, svenska folket stolt och fri. Kära vän, sluta gnälla, lyft blicken uppåt och då Skratta åt dina små sorger, skrunta i dem, låt dem gå Än finns det goda tecken och solen lyser oss upp på Och lycklig och tillfreds kommer du vidare att gå Helt enkelt ge upp, kamrat det får du ej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 O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt, vackra glada barna, ögon, svenska folket stolt och fri. O vackra kamratskap som fyller hjärtat mitt, vackra glada barna, ögon, svenska folket stolt och fri. att förlägga ett möte hit till Trollhättan. Men sanningen är att den utveckling vi har sett här i Sverige och väl i Trollhättan är vi demokrater. de sista som ska lastas för. De som ska lastas för segregeringen i Sverige. De som ska lastas för ekonomiska sönderfallet. De som ska lastas för att människor inte längre kan gå och trycka på gator och torg. Det är landsföräldrarna i riksdagen. Det är landsföräldrarna i kommunfullmäktige. Därför att politikerna som vans nu Sverige, de har övergivit svenska folket för länge sedan. Det var lång tid sedan Som det fanns politiker Som var ärliga Och som ville väl för vårt svenska folk Och som tog politiska beslut Som gagnade vårt eget folk Och vårt eget land i första hand Det handlar inte om fientlighet Det handlar inte om egoism Det handlar om att ta ansvar För detta land och detta folks invånare Därför vad som håller på att pågå I Sverige idag Det är att man har upphöjt Dumheten till godhet Man håller på att förvandla område efter område i Sverige Till socialt eftersatta områden Till segregerade områden Det började på 60-talet Då började man med arbetskraftsinvandring Det fanns motiv för den i vissa lägen Men den var långt ifrån problemfri och positiv för Sverige Det fanns flera olika sidor av det men från 70-talet och framåt så har det fullständigt spårat ur. Och idag så är det som ett Babels hus, massvis med människor, många etablerade politiker, de vet innerst inne att det har spårat ur. Att det är inte rätt att pensionärer som har arbetat i hela sina liv för att trygga vår välfärd, för att bygga ett gott samhälle... Att de ska få gå och leta i soptunnorna, få ligga och vänta för på hemhjälp som aldrig kommer. Det är inte meningen att arbetslösa svenska ungdomar inte ska knappt kunna klara maten för dem. Samtidigt som etablerade politiker fortsätter att tycka att vi ska öppna våra gränser för hur mycket människor som helst som inte passar in här och överhuvudtaget inte har här att göra alls. Det handlar inte om att hata människor, det handlar inte om att hata enskilda individer. Men det handlar om att hata den politik som håller på att fullständigt förstöra den grund på vilken vi har byggt vår välfärd och vårt unika välstånd här i Sverige. Det är vad det handlar om. Och det finns, jag var inne på det för en liten stund sedan. Det finns till och med en hel del etablerade politiker som har insett att det har spårat ur. Men nu vågar man inte längre. Man vänder ryggen till som vissa gör. Man vågar inte tala om problemen utan man skuffar undan opinionen och säger att de där, de elaka rasister, de vet inte vad de pratar om. Men vad är det som sker i Sverige? Ja det vet sannoliken inte Herr Westerberg Det vet sannoliken inte Fru Friggebo Det vet inte Karl Bildt någonting om För det är inte de som ska gå i en skola Där det kanske är 60-70% av nyanlända invandrare Eller andra generationens invandrare i Det är inte de som ska skicka iväg sina barn till en skola Där deras egna barn kallas för svenskjävlar Och åker på stryk för att de är svenskar det är inte de som ska leva i den fruktansvärda verklighet de håller på att skapa åt detta stackars svenska folk. med andra människors pengar då är det lätt att vara generösa och tala om att det berikar vår kultur, jag menar det är klart vi kan ta emot andra kulturer vi kan ha amerikanska jeans på oss eller vi kan ju till exempelvis och så vidare, man tar en massa exempel på att veta amerikanska hamburgare och turkiska kebab och så vidare det har ju inte med saken att göra, är våra motståndare så ofattbart svaga i sin politiska argumentation så för att ha en chans att debattera mot oss Så krävs Att man förljuger våra argument Att man säger att vi vill saker Vi inte vill Det är klart att man kan ta in vissa utländska inslag Men vi ska ju ta in inslag efter vad vi Själva tycker passar Efter vad vi själva vill ha in Vi ska väl ändå vara herrar i vårt eget hus Nu står vi här idag och nu frågar vi oss, vad kan vi göra? Vad ska vi göra för att rätta till situationen? Och jag menar, det är därför jag arbetar aktivt för Sverigedemokraterna Den enda chansen att lösa situationen Och att stoppa ut av vårt land det är att vi enas i en politisk rörelse Som inte är intresserad av kompromisser Som inte är intresserad av att ge med sig den ena frågan efter den andra Det finns bara en enda sak som vi underordnar oss Och det är kärleken till vårt svenska folk Det är kärleken till vårt land och och det är vilja att bevara vårt folk och vårt land. Yeah! men titta vilken fördjugenhet man ägnar sig åt, det vet ju ni som bor här i Trollhättan man har hängt ut det nu de senaste månaderna ni har varit elaka rasister det har varit främlingsfientliga Trollhättan, det har varit det ena efter det andra, i nyhetssändning efter nyhetssändning har man gått ut men ni som bor här ni vet ju att redan för kanske flera års tid så har det varit segregerad stämning så har det varit polarisering, våld och överfall, men så länge över Förfallen har drabbat svenskar Ja då har det varit ointressant Då har det inte varit något val Det är inget man vill ta upp Men så fort som det är en invandrare som drabbas Då drar man in tv-teamen från hela Sverige i sjukhuset Och säger hur synd det är om den här Ja det är ingen som försvarar Det är som försvarar att människor slås ner Men tänk vilken fördjugenhet vi har ju exempel på exempel på modiga unga svenska patrioter som har dött för sina åsikter i det här landet. Och det läser ni inte om i tidningarna. Det ser ni inte om i tv. Det är man inte intresserad av. Jag ska säga en sak som måste sägas nu i det här landet. Och det är att Sverige, det är ingen, inget land med yttrandefrihet. Det är inget fritt och öppet land. Sverige idag, det är inte slaveri och förtryck av sitt eget folk. Och man kan slå löjliga av Man kan säga att vi är små och obetydliga. Men är vi små? Är vi obetydliga kanske? Yeah! Nej, det är vi inte. För vi har valt sida. Vi är starka, stolta svenskar som vi har valt väg. Vi har valt en helt annan väg än den som etablissemanget vill att vi ska gå. Vi har valt vägen mot vårt fosterlandsfrälsning och räddning. Och visst, det finns problem i världen. Visst, det pågår krig. Men flyktingar från till exempelvis Bosnien. Varför kan man inte skapa säkerhetszoner i direkta närheten men ändå säkerhet så att människor inte behöver bli älskjutna och så vidare. Det är inget problem att göra det. Det finns inga förnuftmässiga argument med det som man bedriver idag. För det är inte vad det handlar om. Det är inte att hjälpa människor först och främst utan vad det handlar om. Det är ytterst en total splittring av vårt svenska samhälle. Man slår sönder de grundvalar som varit förutsättningen för en trygg och harmonisk utveckling i Sverige fortfarande på 60-talet då talade politikerna om att lägga ner fängelserna fortfarande på 60-talet då var vi mångt och mycket vårt folk ganska enat, ganska lyckligt vi hade det bra, omvärlden såg på Sverige med avund, titta hur det ser ut idag arbetslösheten växer lavinartat månad efter månad titta hur det ser ut idag när den ena svaga gruppen efter den andra får förlora på den regering som vi har idag som låter de svagaste i samhället betala priset för krisen som har vållats av bankdirektörer och utav den här vanlättiga massinvandringspolitik. Det är verkligen orättfärdig politik som regeringen håller på med idag. Den måste bort! Och vi Sverigedemokrater hycklar inte. Vi Sverigedemokrater är inte ute efter feg anpasslighet. Vi säger ytterst tydligt. Det finns, vi är ärliga. Ingen ska komma och säga till mig att jag någonsin varit oärlig. Att jag inte har sagt vad det handlar om. Vad det handlar om är, nu måste vi stoppa mottagningen. Och vi måste skicka hem hundratusentals av människor som vi inte har här att göra. Vi ska skicka ut inkräktarna som inte har hemma i vårt land. Yeah! Det finns en hel del människor inom massmedia som behöver en god lektion i vad det innebär att tala sanning. Ta bara här i fredags till exempelvis när morgon Sverige skulle göra ett reportage om oss Sverigedemokrater. Man skulle ha med mig i tv-studion och spegla oss på ett sant sätt som det hette. Så ringde man några timmar innan och sa det blir inget, vi sätter in ett miljöreportage. Men så gjorde man i alla fall ett program om oss men jag fick inte ens sitta med och försvara mig i studion. Där skulle Anna-Lena Lodéni och sitta och berätta sina lugner och sina överdrifter om oss. Tänk, det är bara ett exempel på hur de arbetar. Jag ska ju kunna stapla exempel på hur man ljuger, hur man hetsar. Men det kommer inte att fungera mina vänner eller ovänner för jag väl säga inom media och inom etablissemanget. Därför att se på gamla östeuropa. Se på gamla Östeuropa, där ville man genomföra demonstrationsförbud och hindra folket från att gå ut och visa sina åsikter. Se på gamla Östeuropa, hur korrupta gamla kommunistregimer försökte förtrycka folket. Så har man ju försöker man ju även här. Vi skulle fått gå och demonstrera. Vi får inte demonstrera, vi får nöja oss med att hålla möte. Varför skulle inte vi fått demonstrera? Vi har väl ingenting att vara oroliga för, eller hur? Men man drar in på det hela om man undviker på ett snyggt sätt att tala om att det är så det har gått till. Och man kan ju ta exempel på exempel på hur man försöker stoppa vår lilla rörelse som man säger. Våran obetydliga lilla rörelse som inte har några förutsättningar att någonsin komma någonstans och så vidare som man säger. Jag ska tala om för er en sak etablerade politiker. Ni har verkligen gett oss alla chanser att lyckas det är för vi är det enda partiet som företräder svenska folkets intressen överhuvudtaget alla andra har vänt folket i ryggen Vi är många, vi är starka våra Vara Sverige är Vi är många, vi är starka Säger er det. Låt er inte skrämmas Låt dem inte trycka ner er Låt dem inte komma För det enda som återstår Utav motståndarna till oss Det är den fysiska råheten De har gett upp De klarar inte argumenten mot oss De kan inte längre Tänk, det är rätt märkligt egentligen När ni läser tidningar När ni hör debatten Så hela tiden så får man höra Att vi är de onda vi är de elaka, vi är de dumma Det är vi som är okunniga och historielösa och så vidare och så vidare Men man är väldigt pigga på att utnämna sig själva till De som är kulturella, intellektuella, kunniga, förstående, bla bla bla Men det är rätt intressant hur man hela tiden håller på att köra med det här falska Och det här fruktansvärda åsiktsförtrycket som vi har i Sverige Men det finns bland annat en docent på Stockholms universitet och ni är garanterat inte obildad Hon har bland annat konstaterat Att det krävs att man är en otroligt okunnig och korkad människa Hon sig inte riktigt som men det var det gick ut på Om man verkligen ska kunna tro Att omvandlingen av vårt en gång fredliga och tryggar svenska folkhem Till en mångkulturell smältegel Till ett splittrat våldsamhälle Att det ska kunna ske utan problem Utan våldsamma problem hon konstaterar det Vi alla kan ju konstatera det Det är ju så uppenbart, det hjälper ju inte längre Vad tidningarna försöker gå ut med Hur de ljuger, hur de förväxlar saker och ting Eftersom det är ju så uppenbart för oss allihopa Ni vet säkerligen många av er hur det känns idag Att leva i dessa så kallade kulturberikade områden För man säger att det är en berikning Att det är så lyckligt för oss svenskar att bor där Men hur kan det då komma sig Att svenskarna flyr dessa områden och inte det vill bo där. Nu genomför man en ändring när det gäller skolan så att man ska få välja vad man vill ha sina barn. Här är det intressant hur motståndarna avslöjar sig själva. För då är det faktiskt många av dem som varnar för att många svenskar kommer att flytta sina barn ifrån invandrartäta områden. det Är ganska intressant? Man säger ju att vi skulle tycka mer och mer om det men vi får leva i det. Man säger att vi skulle tycka om det och att tvärtom vilja ut till det. Det verkar inte som svenskarna vill bli så kulturerika är det som Bengt Westerberg säger, eller hur? Och nu har vi fått nog! Lämnar vi lämnar att det kommer ändringar till stånd och det gör det inte med de politiker som sitter idag och vanstyr Sverige Det krävs en politisk jordbävning och ett nytt politiskt alternativ och vi ska inte vara rädda, vi ska inte låta oss skrämmas av förtrycket Låt dem hålla på hur de vill, för jag kan lova er en sak Vi växer, vi växer för varje dag som går Om ni bara visste vilken tillströmning vi har av folk Och 94 så ska vi åstadkomma en politisk jordbävning i Sverige Svenskt, din plats är i Sverigedemokraternas ungdomsförbund eller för dig som är äldre i Sverigedemokraterna så ska vi kunna vrida skutan rätt. En gång i tiden så fanns det faktiskt, som jag sa förut, politiker även inom de etablerade partierna som vågade ta upp de här sakerna och säga sanningen. Men sen har det ändrats. Och jag tror att en av de viktiga orsakerna till att det har blivit som det har blivit med fördjugenheten det är att idag så är de flesta politiker bara intresserade av sin egen personliga karriär. Man vågar inte säga ifrån. Se bara på den här folkpartistiska kommunpolitiken som blev intervjuad i programmet Strip i svåras. När kameran var påslagna och han visste om det, då tyckte han det var jättebra, vi ska ju öppna gränserna. Men sen, när han trodde att de var avslagna och att han inte blev inspelad, då sa han det ju skräp, vi kan inte hålla på ta in som vi gör. De tror ju inte ens på det, det är själva de som varst i Sverige. Och det är ju likadant om man tittar på islams utredning. Det är en fruktansvärd hot på sikt. och säger man ska inte ha religionsfrihet i Sverige. Ja det är väl klart att vi ska ha för under. Det är ju den från början för oss svenskar. För att vi ska kunna tro på vad vi vill. Men det har ju blivit ändrade villkor. Det innebär ju inte automatiskt att vi idag ska importera 10 000 kallt. Att vi idag ska importera tiotusentals människor utifrån Som för in den här religionen Det är en annan sak Det var inte avsikten med svensk religionsfrihet från början Och jag skulle lösa det hela genom att aldrig överhuvudtaget Släppte in alla dessa muslimer till Sverige från början Och det är vad som krävs för ni kan ju själva börja föreställa er, kommer det inte modiga rakryggade politiker i Sverige snart som vidtar de åtgärder som krävs? Hur tror ni det kommer se ut i Sverige om 20-30 år? Och hur hade det sett ut idag dem det hade börjat på 50-talet redan? Det hade varit fruktansvärt, jag säger det, fruktansvärt. Och det måste människor kunna börja begripa, även bland etablerade politiker. Men jag tror inte de kommer göra det och de kommer inte våga erkänna det. Det är därför det behövs en ny politisk rörelse i Sverige. En nationalistisk rörelse som verkligen värnar Sverige. Och det är Sverigedemokraterna. det när det gäller oss Sverigedemokrater sen valet 1991 så har vi kommit in i två kommuner i landet det är Dalsed Dalsland och Hör i Skåne och en sak kan jag säga er, därför det är därför det är så viktigt att vi lyckades komma in, i dessa kommuner så har vi kompromisslust fört just den politik vi också har pratat om, för det räcker inte längre med att bara prata man måste också börja agera och det är det det handlar om. Vi måste kräva det av våra politiker. För att när valet kommer, då kan man helt enkelt konstatera vad har de gjort då. Och Det måste jag faktiskt i vissa avseenden även klandra ny demokrati. För de sitter i 150 kommuner i landet och de har inte lagt några konkreta förslag vad gäller flyktingpolitiken i dessa kommuner. Man har i riksdagen varit förvånansvärt passiva, men man är ganska bra på att gå ut i annonser och så vidare till svenska folket. Men det är ju inte till svenska folket man ska vända sig främst. Man ska vända sig i beslutande organ när man sitter. Och har en möjlighet att påverka Vi är Sverigedemokrater Vi driver som ni säkerligen Eller som det också målas upp En mycket hård och kompromisslös linje I den här frågan Vi gör inte det av elakhet Vi gör inte detta för att vi vill sticka ut hur som helst Utan det handlar om Att vi vill värna vårt land Det handlar om kärlek till vårt folk och Det handlar om att rikta aggressionen mot den politik som förs genom att arbeta politiskt för förändringar av Sverige. Däremot handlar det inte om att ge sig på människor för att de har en viss utförande på, på, på stan. Det löser inga problem. Det leder inte till några förändringar av politiken. Det är det det handlar om. Och det jag skulle vilja säga är att många av de invandrare som finns i Sverige, och som vi menar på olika sätt inte borde vara här, de är lika mycket offer för den politik som har förts som många av oss svenskar är. Och det bör man tänka på i sammanhanget Men som jag tidigare sa Vi har ju sett här i Trollhättan Ni ska inte tro att det är det enda exemplet till exempelvis Vi har massvis med exempel På förortsområden i storstäderna På små kommuner som har slagit sönder Från början När man började med den här internationaliseringen Ja då lät man välja in massvis med människor Till storstäderna Men man upptäckte snabbt att det blev ghetto Många samlades i Södertälje och så vidare Då fick man plötsligt för sig den kloka idé att föra ut massa människor till små kommuner Vad händer då? Ja, då har du små kommuner med kanske bara 4-5 tusen invånare Som över en natt får 500 människor från till exempel centralafrika Bara över en natt Och sen sitter Västerberg i andra Och gnäller över att svenskarna börjar protestera och få nog. Det är väl inte konstigt? Och man har ju... Omyndig förklarat oss svenskar i den här debatten man vill ju till varje pris slå ner våra åsikter och den växande opinion vi representerar det heter att man ska arbeta med upplysning det handlar det heter att man ska gå ut med information men vad är det för information de vill ha? Ja det är inte en debatt på sakliga grunder det är inte en saklig debatt mellan olika parter, det handlar ju hela tiden om att de invandringsfullspråkarna ens ska få hålla på och gå ut i skolor och annat utan att väl människor som ändå har en hel del att säga mot den här politiken får försvara det. Och jag ska säga det att hela tiden säger man ju det att de är de goda. De ska stå för ljuset och vi är mörker kraften och så vidare. Men det är rätt konstigt ändå. Står man för det goda, då behöver man ju inte hålla på med sådana metoder som de gör. För står man för det goda, de har ju hela tiden våra motståndare haft. Totalt monopol i massmedia. Man har ju hela tiden haft myndigheternas samlade resurser bakom sig. Ändå så växer ju motståndet hela tiden. Ändå så växer opinionen hela tiden. Vad bevisar det? Att vi har rätt och de har fel. Yeah! Ja, till exempelvis här nu i augusti förra året, när en ung man, 17 år, sätter sig på bussen hemifrån centrala stan och åker ut till sin förort, Brandbergen, utanför Stockholm. Han har på sig sådana här Sverigemärken på sidan, sånt som är fult att ha idag tydligen i Sverige. Det kommer att... Det kommer några så kallade kulturberikade här, människor från det här fallet Latinamerika. De känner igen honom som en elak rasist. Så de har på honom, de knivskär honom och han dör i armarna på sina föräldrar. Hur går då massmedia ut? Går man ut och skriver om våldet i samhället och vilka problem det är? Nej, Aftonbladet skriver en artikel med frågan Var han bara en jävla svensk rasist som fick vad han förtjänade? Det är så skriver de i en av Sveriges största kvällstidningar. Tala inte om att det är ni som är emot våldet. Tala inte om att det är ni som vill gå, ut, gå emot hat och hets. Det är vi som är emot denna fruktansvärda utveckling med hat och hets och motsättningar mellan folkgrupper. enda sättet att komma ur den här utvecklingen. Det är att man sätter sig in i de här problemen på allvar. Jag fick chansen en gång att gå på just Bengt Westerberg. Och jag sa där, hur har du tänkt att det ska fungera? Tror du verkligen att ni kan lyckas med vad det kallar för information, Det vill säga indoktrinering. Så lugnar ni ner situationen. Han, alltså hans svar det var verkligen otroligt. Det visar att inte ens han har satt sig in i det här. Eller särskilt inte han har satt sig in i den här situationen. Han vet inte vad det är han håller på med. Och det är det som är så skrämmande bland dessa politiker de vet de i själva verket inte konsekvenserna av den politik de är De är som fukten är det. som drabbar ljudet då och då. Jag som sagt var återigen, jag säger det att ni ska vara stolta som har kommit hit idag. Därför så som de är ute efter att försöka slå ner och förtrycka den opinion vi representerar, så som man försöker förhindra att debatten för sig de här frågorna, så är det verkligen glädjande att se att det är så många människor som vägrar låta sig kuvas eller tystas. En stor applåd till er och alla som har kommit hit idag! Det kanske inte är den lättaste vägen. Det kanske inte är de enkla lösningarna. Men det är de lösningar som vårt folk och vårt land behöver. Så låt oss nu samlas här gemensamt. Låt oss inte ge vika Utan låt denna härliga natt som vi upplever idag vara början på en hård och envis kamp. Att störta det vansinne som pågår idag. Att ta bort landsföräldrarna från positioner de inte förtjänar. Och att frida skutan Sverige återigen på ett kurs så att våra barn kan få ett samhälle värt att leva igen. Så att våra barnbarn kommer kunna få leva i ett samhälle vi kan lämna över till dem med gott samvete.